بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قران پاک اهم مساله او اهم امور اهم مزامین چسون را ذکر کی گی طرف ته مختصر اشاره شوا او آخری مضمون چې اغا مثالون قصص امثال دغم مذامینو او اهم مسلو شانتی الله رب العزت تخویف وبشارتم ذکر کئ او قران کی زی پ زی راضی منون کو دپاره بشارت او نمنون کو دپاره غیرا صورت فاتحه صورت فاتحه دا دې قران خلاصو نه جوړ دی او دا وڅ کوم ز خبر کوم سوین د سوره متعلق نو دا وځ اورم هم نورې مسلې چې بیان کو نو هغه تاسو تکرار کوي نو هغه بس دی دا وځ اورم چې ماسو وي مطول حاضر کړي غور سره اورئ کدا مسالې کوم بیانې گنو دا بز اوو مهم چې ما سوو نو, نو سوره فاتحه دا خلاصا او نچوڑ دي قران دې قران کې چې څومره باسو نه کیږي بیا باسو او خلاصا او نچوڑ دي یو باص پدې کې یو ترتیب اغه دا چې قران کې درې خبري کېږي تاسو ودیته توې ترتیب نمبر 1 بیا دو بیا تین بیا څار سو پورې چې اول ترتیب دا چې دا د قران خلاصا نه جوړ د وجه وجې نه دې چې قران کې دره خبر غٹ بیانی گی اول د دباری تالا بڑای دویم عجز دو مخلوق دره ام چه سوک زانتا عجز وی نو دیاغو بلندی او سوک چه زانتا اچت وی نو دیاغو پستی اول بڑای دی باری طالعا لوی او بڑای قرآن کی بیانی گی ای جز دو مخلوق بیانیږي گی چی سوک سومنشی کول سواد اللہ نا در این سوک زان تا جا اللہ بندو وی او کز وی زان کز گنیو څوک ځان او چتګړنی نو داغه پښتي فاتحه کې دا درې واړه مسلې دي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دې درې آیاتونه کې د الله bæډۍ چې خالق زم مربي زم رحم کون کې زم واقدار د قیامت زم دا دې الله bæډې شو یاکا نام بدو یاکا نستعین هدین الصراط المستقیم دیکه د انسان د مخلوق ایجش شو ستا عبادت کو امتان ان داد غوارم تانه سوال کو د شو صراط الذین انعم talents علیهم جزان کوز غنی نو دغه چتواله شه غیر المظلوم علیهم ولظالین ذانو چتغنی قلوب ناغلف دغه شو دا یو ترتی دیم ترتیب چې قرآن کې دی الله رب العزت ولان کې الله رب العزت چې مزامین ذکر کړي ناغه اسما او صفات وعده او عیده او رحقام والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دي کې اسماء او صفات راغلل اياك نعبد و اياك نستعين دي کې احکام راغلل او وعده و عذيرات الذين انتم عليهم وعد غير المذوب عليهم ولذالين دا وعد او مالك يوم الدين تهم وعد او و قران کې ډېرې مزامین اهم مزامین ذکر کیږي اسماء او صفات نو د سورته غو مشته الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دا اسماء او صفات شلول وعد او عيد نو مالک یوم الدین کې دا د واده جزا او سزا احکام ذکر کیږي نو یا کنامدو یا کنستانین کې احکام دی صرف وعد صراط الذین علمت علیهم صرف وعد غیر المعضوب علیهم ولد ظلی وعد وعيد وعد وعد نمرات تخویف و بشارت تی اور زن علماوی بل ترتیب زن علماوی چه قرآن کے ایک اسماع و صفات بیا احکام اور بیا قصص ناولا یا تونی که اسماع و وصفا... صفات دباری تلان اور پسی احکام و اوصیرات اللذین آنمتا علیهم غیر المغضوب علیهم والا الظعالین دیکی قصص شلن یو بل ترتیب سرعداد قرآن خلاصه دا شی قرآن کی دیر ازیات و فرق و رد دیت او پای کې زیات اغه فرق دي چې اغه مشرکین دي قسمه قسم شرکو نه کوي منکرين دي نو دې صورت کې الله رب العزت هم د تمامو فرقو رد کوي دا بیا راځي چې قران کې الله رب العزت دا باطل او فرقو رد کوي نو دی صورت کی هم دا تمام اغا فرقو رد موجود دے غٹ اغٹ فرقی انزل لشپارس غٹ اغٹ و فرقو رد کی نو زکر دا دا تول خلاصه ده چې چه قرآن کی دا باطل و فرقو رد دے نو دی کی هم دا باطل و فرقو رد دے سنگا رد دے په رد دے پو شرک فی کوي کی رب العالمین کے رد دے, دے پا مشرکینو منی چاہا شرک فی الربوبیت کی دے رد دے پو مجوسو منی چاہویا اللہ رب دے انسانانو دے د نور مخلوق نه دے الرحمن الرحیم کې رد دے, دے اغه شرک په برکات ولا مني چاو برکات نه بل چا پلاستم غني او په غير کوم غني ماليكه او مدينتي دوه فرقه منه رد دي منکرين د قیامت او دارنګ مستشفيين بل عباد الصالحين چاوې دان نیکان بندگان به مون بچکې زمو سفارش بکې شرک کې منکرین د قیامت نه دیو مشرکین بل عبادت دي هاولای شفاعه و نه اند الله یا کنا دو کې دوو رد دي او دي. دو کی دو رد کی. کسان چې شرک په عبادت کړي نو تخصیصو شیا شی کنا بو دو او دارنګې رد پج جبريو باندې جو انسان مجبور دی خپل اختیار سره د چنشي کوله نه ځان ته څنګه نسبت کوي یا کا نام ودو جبري رد شو او مشرکین چې هو شرک په عبادت کئ بندگی د غیر الله هم کئ ويا که نستعينكم دو فرقو من رد دي یو اگر چې شرک په دعا کې امداد دبل نه غواړي یا علي مدد یا رسول مدد یا ولي مدد یا غوث مدد نلدا تحسیس ته شرم باد امداد د پاره یواز یو الله تو ایه ک نستعین ارد په قدریو یو باندې چې ته دا, دی تو دا قا انسان قادر دې نو باندې د بل نه ولي غواړي یا ک نستعین اه دین الصراط المستقیم کې رد دې فمبتدعین ولی څ څملہ رښتین نو تاسو خپل رسمنه او ریواجو را غره وکړي نو وی ته سہجته شرایط اللذین انطاليهم کې رد دي پر اوحافظ ومني او منکرین دا انبیاء باندې الله په رحمت کې او ته انکار کوي الله او ی رجب الله او انکار کوي الله او ی من یت الله ور رسول فولائک الذین امنوا علیهم او ته لانه نه ذرات اللذین اننت علیهم غیر المذوب علیهم رد به فرقو دو فرقومن علماء یسو یهود او کتمان ده حق کړه او په بل روانو یهود تذکرہ قران کې ډیر زښت علماء یسو او یهود علماء یسو سم مطلب چې سړی علم نه په غلطه روان دی او بلا یهود و فرقا زالین نصارات او دارنگی عوام چیاغو عقیدی خرابی دی او پخراب و پسروان دی بد عوام نو قرآن کی ددگا فرقو رد کی گیا غطو لیلتا موجود دی دی صورت کی زکتا خلاصاو نچوڑ دا قرآن دی بل ترتیب علماء لکی چیدی ق... او... اسمانی کتابوں نے چیدی نو آغا سالوراو سل کتابوں نے دی ایک سو چار دا اسمانی کتابوں نے دی و دی اسمانی کتابوں سمر چیدی ددو طول خلاصاو نچوڑ پا سالور کتابوں اغسلور کتابونه تورات انجیل زبور قرآن او دا دید طول خلاصه بی قرآن کی دا دا قرآن خلاصه چی دا اغاو بی حوامیم که دا مفصلات ورتموی حوامیم ورتموی او دا حوامیم خلاصه هغه په دو آیاتون که دا فا الله مخلصا له الدین افاد الله مخلصین له الدین تا سورتیت حامیم مومن لگ روارو اے حامیم مومن فمن از لما سی پارا آلتا ایاۃ نمبر 14 دغ مغالبا فد اللہ مخلصین له الدین ولو کرہل کافرون او دغ ماکه سورۃ الزمر کې دغ شانته آیات 130 قل انمرت وانا عبد الله مخلصا له الدین نو دا غي خلاصہ په دغ دوه آیاتونو کې ا دې دغه آیاتونو خلاصہ سورۃ فاتحه کی سورۃ فاتحه خلاصہ په یا کنا بدو ویا کنا استعانت کی چې عبادت او استعانت د دواره خاص دی الله پورې د دې خلاصہ په بسم الله کې او بسم الله خلاصہ په باکی چې هغه لپاره دې استعانت نو د ټون قران خلاصات دغه اتوار سره شلاته قران نه چور د غاتونه دی فد الله مخلصین له الدين دغه رجديته کیږي یا کنا بو دو یا کنا او بسم الله شروع کی دغه ټکې خاص فنوم د الله تعالی خاص الله نه امداد واړو خاص د الله نه امداد واړو نو د ته ترتیب سره هم دا خلاصا و نچور ده تول قرآن ده زمانگا استاذان و ده استاذان استاذان ترتیب ہوئی نورو موئی یو و سردا چې مزامین اتبار سره قرآن ها سلور یفشی دی یو ایسا تر انعام پوری بل ایسا تر کاف پوری بل ایسا تر سبا پوری او بل ایسا سبان اخره پوری ناولا ایسا سورة فاتحینا انعام پوری دنو دعوما الحمدللہ سر شروع شیده دیکی دی خالقیت تذکرہ دوی میں ایسا دا انعام نا شروع دا اغام پا الحمدللہ سر تر کاف پوری دیکی ربوبیت تذکرہ درہ میں ایسا اغام کاف نا شروع شیده تر سبا پوری دعوما الحمدللہ سر او دیکی د رحمانیت تذکرہ چې برکت ته چونکے یوازیو اللہ دے بیا بلا عیسیٰ پر سوان پورې پورے کې دو مضمونونه دی نفید شفاعت قحری اللہ نسوک پزور نش اخلاص ہو لے چوتن اللہ انسی بیا سوک خلاص خلاصون کې نش دیکھتے او اس وقت تک دا سلوری شید قرآن دی ایک یوی کی خالقیت بلکې ربوبیت بلکہ رحمانیت بلکہ اس بات تک قیامت او نفی شفاعت قہری ادا ټول قران کې د الحمدلله کې خالقیت ته اشاره رب العالمین کې ربوبیت ته اشاره الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم کې رحمانیت ته اشاره مالک یوم الدین کاخري اسی ته اشاره اسبات قیامت نو در ایت پارسلهم دا صورت پارس د قران خلاصو نه چور دې دا قران خلاصو نه چوک یو بل ترتیب او بل اعتبار سره ته قران کې الله رب العزت داخله معرفت تذکرہ کوي دی صفات او تذکرہ کوي بيد حقوق او تذکرہ کوي حقوق او چې کوم لا رسیداږي تذکرہ کوي قوم کسان چې رسې دغه تذکرې کی رهنمای کی یا قوم چې منکون کی دغه تذکرې کی په سورت الفاتحه هم دا ټول خبری موجود دی معرفت ک الله تعالی موجود دی ذات او صفات الحمدلله رب العالمین هکو ک الله تعالی پکی موجود دی یا کلام بدو یا کناستایل لار حصول د دې تک اهدینا المستقیم لار خدون کی انام تعالیهن الذين اضلون كي غير المظلوم عليهم ولا الظالمين قران کې د الله ذات تذکرہ دی صفات و تذکرہ بيد حقوق و تذکرہ حقوق تکم لار دنو دغی تذکرہ سبیل لاللہ علا ان لهدا صراط مستقيم فتبعوه قل هذه سبيل الى الله على بصیرۃ ان الله ربي و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقيم لا غیط الار بلار خودن کی غام بیا دی اما نہ کوون کی دا غینا مغظوب علیهم و ضالین و شیطانان دی لا قدن لہوم صراطکالمستقیم ثم لاتیناهم من بین یدیھم و من خلفھم لو دی صورت کرا تمام ذکر کی معرفت تے اللہ تذکرہ پاکستان صفات دی اللہ تذکرہ پاکستان حقوق دی اللہ تذکرہ پاکستان لار چاغي ترسي داغي تذکره پاکستان ودونک د لار داغي تذکره پاکستان منکون ک د د لار داغي تذکره پاکستان ندا دغې بار سلام خلاصو نچور د قران یو لوبلت بار سلام هم خلاصو نچور د قران دی اغه دا چې انسان تعلق اغه دریو زمانو سره دی یو د ادم مازی دا یو د دحال له یو د داستقبال له نړیست رات کې الله رب العزت انسان دریوالو زمانو ته اشاره کوي الحمدلله ک خلقیت ته چې پیدا کړي ما ای رب العالمین تربیته ته چې تربیسته ما کړد نو دا مازی شوا پیدا کړي ما ای تربیسته ما کړد نو تریشی زمانه کې سره محتاج او پیدائش تا او تربیت تن والحمد لله رب العالمین کې خالقیت عربوبیت دغړو ته اشاره جست خالقم ذی مست مربیوم ذم تریشی زمانه کې استا ما سره تعلق الرحمن الرحیم کې اشاره دا حال ته جست موجوده وخت کې تعالی نعمتونه پکار دی مع الرحمن نعمتون ورکون کزیم تا نه مصیبتونه د فکل فکار دین الرحیم مصیبتونه د فکون کزیم نو د حال تعلق ما سره ده مالک یوم الدین استقبال له نو دې کډرواله اتونه کې دېواړو زمانو ته اشاره حال دا مازی الحمدلله رب العالمین حال الرحمن الرحیم او استقبال مالک یوم الدین وسط الله سره تعلق جوړ کا پدري او سره یا کا نام بدو او استعانت او طلب ده هدایت استام ماضی استحال استقبال دغه تعلق الله سره توم الله سره تعلق جوړ کا په عبادت او طلب ده سره کا نام بدو کې عبادت تعلق جوړيږي الله سره یا کا نستاین کې دې سره تعلق جوړې ګ الله سره اهدنا الصراط المستقيم موږ تاوخه لار نهغه چې ستاسو تعلق جوړ شي اوس دې تعلق کی رکاوټ پیدا کونکي اډارنګ دې دې تعلق کې معاونین دیغو تذکرہ صراط الذين انعم عليهم چې دې تعلق بحال کول کوشش وکي او غیر الموضوع عليهم ولا د تعلق ختمو له کوشش وکړې لا قدن لهم صلاتك المستقيم سمې لار نه بل غړتاید نو د یک بار سره هم د قران خلاصه ده چې قران کې کلا وستاع معزز ذکر کیږي کلا وستاع حال ذکر کیږي کلا و استقبال ذکر کیږي کلا واتات د الله سره تعلق طریقه خيفه الله مخلصين له الدين لَهُ دَعَوَتُ الْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ قرآن کې دا حقیقت نه کله وتا تاسو د دوستان خو لاک اللذین نعم الله عليهم کله وستا تاسو د دشمنان خو مغضوب عليهم ولذالین ان الشیطان لكم عدو د نبی بيزارې نو دې بار سره هم دا قرآن خلاصا نه جوړ دې چ په دې کې د انسان قرآن کې د انسان ماضي د انسان حال د انسان استقبال بیا چن دا غث ابتاده تعلق طریقه بیا موافقت او مخالفین دا د یاري تذکرہ وکي مدا دغه خبره په قرآن کې کی کیږي او دغه صورت فاتحه کې هغه ټول موجود دی دا چې خبره څوک نشي هو دلته چا قرآن کې وی او فاتحه کې نیويک کتوای توحید دین او توحید پدې کښتا کتوای د الله رب العالمین صفات نو صفات پدې کښتا توای د قران کې نعمتونو تذکرہ دانو نعمتونو تذکرہ پدې کښتا کتوای چې هغه د مزرتونو تذکرہ د فق الله مزرتونو د فقینو غف پې کښتا توې <توحید> د قیامت باسون دین او دا پې کښتا توې <توحید> د عبادت استعانت باستنو دا پې کښتا توې سراط مستقیم د قران د انبیا سمعلار نو دا پکښتا توید امبیاو قشید نو دا پکښتا توید منکرین او قشیدی او جاهلین او قشید نو دا پکښتا غیر المحظوب علی ملت ظالمین کوم یو شهید قرآن کې کی. دا سورته فاتحه کې نشتا دا اکبر سره دا د قرآن خلاصو نه جوړ دی مخه توي کې دی لو بلت بار سره هم یو بل ترتیب اغه دا چې د خلکو عادت دادي چې د دې بل کارنامو ته ګوري کارنامې ذکر کړي ا کارنامو ته دغه خوشحالي کې د کارنامو تذکيري کړي لکوزا تازه تازه وټونه تیر تیر څل کنه چا ویل کارنامې خودکړ دي اول او بل اول وېدکړ دي خلق بده خلقو تعارفونه کینو الحمدلله ته الله تعارفوکا خلق بده خلقو تعارفونه کای کارنامې و ذکر کی. کینو ته الله طاقت قوت کارنامه زکر کر رب الالعالمین خلق بده خلق احسانات ذکر کای سو په چدا کارې کړ دې اسوک دا کار کړ دې اسوک خوی خوې خدای اسوک په عادت خړټ ته الرحمن الرحیم تراحتون کې پکاریږي مصیبتونو کې پکاریږي خلق بوې کے کې پنځه ساله مونګټو ځمږ حکومت وی مونږ وینا تاسو حکومت نسته حکومت الله دی راتلونکو حکومت الله دی مالک اومید دین اتوایت زمنګ د پالټای سره تعلق جوړول آسان دی زمنګ منصور دیر آسان دی مونږ وینا رب سره تعلق جوړول آسان دی منصور آسان دی یا کلام بده یا کن استاین مشر خال کې خار کې پاتې کیږي په سړک غاړه باندې کور دی رسېوته آسان ده نو الله اغا تم رسی آسانا دا عرضے کی موجود دے اہ دین سراط المستقیم زمان کم ممبر دے و لیڈر دے دے اغا چا جا غا مرست یا جا غا تعریفون کئی نو منگوئی جا اللہ بندگان اشتا سراط اللجین آنم تالی ہی سره رسر مرگر شا سمبشی سراط اللجین آنم تالی ہی مخالفین دین اغونا پڑڑا شا مطاعت و خلق وئی زموند د منبر موافقین شته هغه سره یوځه ش مونږ وي د الله موافقین شته څه مطلب چې د الله عبادت کوي اولائک الذین نام الله علیهم تو سره یوځه شاو بچبشي صلات الذین انطالهم اته چې زموږ دی د دی د د مخالفین نه پډړه ش مونږ وي چې د الله کومه فرمانی کوي نهونه پډړه ش غیر المذوب علیهم الا الظالمین توابخل منصور خاينه زنګ منصور ځال کتاب ولاره وتی ودغه اتوار سره خلقو فطرت اتوار سره چې دو کومي کومي خبره کوي داوی تذکرهم الله رب العزت رسوله فاتحه کې کړه نو ما شروع کې ویلو دا قرآن خلاصو نه جوړ دی یو بل اتوار سره دا قرآن خلاصو نه جوړ دی اغه چې مقصد د پاره سالو رکاوټونه دي ماسوي دبه دنيو رکاوټونه دي او د خارجي رکاوټونه دي لار اوره تاسو لار کولاو دا صفه ستره دا همواره دا سماده په نا جوړای نو تله شي نشितله خړه کاټ کې پروت ته شي په ګډ دله کنا غیم به له سکه اچول له ګاډي کې اچول له پخپله ولی نا جوړه ده نو کللار کولوي صفه ستروي بدن هغه کارنکي نو بیا سره ومن شتله لار کولاو دا لیکن د بدن کار نه کئ دوم دا چې بدن خو تکړه دی، لیکن ال تکټه راغل دي او غني او خلق لار بند کړدا غني غرزولې تیرونته ور لګوللې وایم جوړ کړدا ګاډي او دروللې دا هو ټیک ټاغته لیکن مكن لار بند دا نه قدر کا نو دا سړی دا لار نشي پاسکولې پاسکولې شي لار صفات ستردا سم ساده دا آزاد دا, دا کلاو دا دینه جوړه دي به نشتلې دے ټیک ټاک تندرست دي لیکن لار باندې ده بنشتلې الله رب العزت سوره فاتحه کې دا قران کوم دغه تذکراته چې اخپل شفا او لمه په صدور من القران ما هو شفاء چې بدن سم کی کنه بدن سم شو نو هادا سراطي مستقيمه او نیک بدن دې سم بدن دې او سپدي نېغ لارزه دې سوره فاتح قران کې هم بدن سم اي اوسمه يو ايات ما ستا بدن سم او به تا تل هاي عملو کي چه بدن خرابی نوالای حامل دا غیه استفیده نشتا ورانو ماغم معذور کرده لیسه علی الامع حرد ولا علی الارج حرد ولا علی المریض حرد نو دیده پر رکاواتون دیدوا اندرونی چه یو ریاده او بالکبر ده سی شده؟ او بیرونی یو غضب ده یو ظلالت ده سی شده؟ نو تبہ دی قران نا مکمل فیدا اخ اخلی ته تا کی ریانی یا کنا بو دو عبادت کوم غیر لنا تا کی کبر نی یا کنا استاین تان امداد غواړم چې بل نه غواړی نو کی تکبر نی او یا کنا بو ریا ختم شو دزړه نا او یا کنا استاین تکبر ختم شو غیر المذوب علیهم دون لد پډړه شق نو غضب ختم شو زعالین یعنی امیان و بد علماو نهم پڑڑا شا بد و امیانو نهم پڑڑا شا نو غضب او زلالت ختم شو او زر تووی ایدین سراط المستقیم سراط اللزین آنمتا لئیم مرضونا لرکل اندرونی مرضونا یا کناب دو یا کنستائین سرا بیرونی مرضونا غیر المذوبی علیہ ملد زعالین او استا تووی چواخل دو ازکورتا ویلاج استاو کا اپریشن استاو کا اسو ڈاکٹر نه لیګی کنا اوس وې دېن سورت الاستقیم صراط الذین انمت علیهم او د قرآن یو مسله دا تاسو ته یذ تاسو یو آیات دې دغه وضاحت ته 파نا چې قرآن دغه کارونه کوي ځڑا پریشان کوي تاسو حاضرین تاسو ویمه دا تاسو روانه سورتی یونس ما تاسو ویلې د خبره وزاورم آیات نمبر ده یا ایو الناس قد جاکم اعوذت من ربکم و شفاع لما فی صدور و هدن و رحمت للمؤمنین ما تا سلتا سو خبر کریم خوص سلور سو سلور رکنه آغا چی تکبر او بالغزب و الظلالت خوص گو رئیم قد کو معایزتون من ربی کن معایزه را غلا معایزه ستوی معایزه دیتوی چې نارواز شیزونو تذکره چه دی نظان بچکاک ولا تقربو زینن ولا تقتول النفس اللتی حرماللہو ولا تشرکو بی اللہ شیعن دا سمتلم ناروازو کارون نظان بچکا معایزتون من ربی کن معایزه را غلا قرآن را غیرتا سو نو شرک نه بچی نو کفر نه بچی نو جناو نه بچی نو قتلونو نه بچی جانونو نه بچی فتقه النار موعظه وسه تا وای اغه خبرې چې تاسو نارواو نه بچی ناروا باراتون کې وخت نه کو لیکن مخ کې چې مون کړ دینو بیا واشفاع الی ما فی الصدور مخکنه به قران ختم کی السلام یهد ماقام قبلہ مخکنه به ختم کی دا قدو خبری تاسو آوری دیکھی اوز دا دی وضاحت واو رائی سایه ڈاکتر تلارشی که نا نو داکتر ورطوی سا پریشن کوم نتبه پریز که لک بارش پی بار وجونا رست و خراسکات زان منی بن دا که دا بنا که دا بنا که دا بنا که دا بنا دا کارون بنا که لک نو سا پریشن و کوم او کتا دا کارونه اوکڑل و با دی اس کلیه دوڑای دو خدا دا کار دو که دا کار دو نو بیاستا پریشن نشتا ماو او ازا تم ربی کم پریز داکتر اول پریز که اول پریشن که اول پریز که داد و اخران او دی دی سوزون نظان بچکا بیراشا ستا با پریشن که قرآن دغه کوم کم سوزون دی نو دی نظان بچکا چه زان نبچکا بیا بیا که نو زر صفاکو تسه زروت تی شتا نشتا دی نظان بچکا بچکا چه تب بشلی اس مخنه گن بمنگ لریکون ډاکټر وایي چې دا د کارونو ته وکاو چې بیا ته دینه بچ بچونکو مخکنه دانه به مونږه با سبار وګرځو ما او یتم ربيکوم فریزنا خاطرتل کې به غلط کارونو کوم دا مخ کې چکر دین او شفاء لما فی صدور ډاکټر صاحب زما فریز کوم لیکن دا مخ کنه مرز بسنګ لري کیږي هغه دا وځي چړکې سره بار وګرځوم قران تا تویدام مقودام مقودام مقودام تو وزن نکومره چې مخکيز وکي کفر او شرک پراته نو الله وی او شفاهن د ما فی صدور قال چې دا دوړ کارونه شیطان پرېځوک ډاکټر پریشان وک خبره ختم شو نه خبره نه ختميږي بیا چا نو هغه پسې یو بل خبري هغه سي بیا چا ناراحت د زخمونو جوړول د پانا ډاکټر دوي ور دا بخری دا بخری دا بخری دی پسیب ګوره صحت راځي تاسو غلط کارونه یعنی تا پریژم کړدې دا خبره منو مونږ پریشنوم کړدې دا خبره منو لیکن دا ډوډو موفید الہی چې تا د ویش استعمال کړه دوی استعمال نکړه زخم مجبور نشي نهو بجور شي خمه نقصانو شي نو اوس تاسو وای تا نه کارون کارونه مې بچ ځان بچکه شته ختم کړل ګناونه قران ختم کړل او ځین دا په وروه و هو دن لای حامل تا ته چې دا به کوي دا به کوي دا به کوي دا به کوي کتاب بیا کار وکړه دا مرض به بیا راشي خلکو یې کنا و غټه غوخه ونخوري کني بیا و د عرق بنشي شرک و نه کوي کني بیا و د ځل بیا قرآن دا چلخلي غدي وګه تفصیل لرې ما تاسو ته اشاره تاسو دا لټول شئ اپ دې منی روزوم له غول شئ چې شفا اغلا شفاء په کار بیا نه کوي کنا چې کوم سره دا مرز راغله و ا کار نه کوي کنه اغه شرکیات تی کفریا تی د سمر سېدونې چې چیز دا ټول دي جنا د قتل دامه نه کوي وهودن ځایه عمل د جون چې اولتا نه ناراو نه ځان بچکه شته ناروا ختمسله آینده به اوس دا سېجون 13 ډاکټر سو ویتا پرې جوکه ما پریشنوکه اوس وهودن کور بدل د دواین استعمالي اوس اس پстаў جون ترتیب دای مخکې استنبول شین جون 13 اوس پстаў جون ترتیب بدلی تب ادا سیداس خپل بدن خیال کای خپل صحت خیال وکای مخکې ستاسو جن بدل د کفرو شرکو اوس توحید راغې اوس په تداد کارونه کې د خپل قدیم او د عمل خیال بساتې هغه ته تسوي خپل بدن او خپل د شهادت خیال بساتې متاته وي خپل د عمل شرک ان کې الی نصرت بل احبطنا عملوک تګور داشو نوخري داشو نوخري بیا بدر من عملوکې بیا پرتون نه لږې د پریشن بیا کې پریش که نه تا بیا شکو نه بیا بهګنده شي واللهعالم چې بیالهته تاته توفیک در کې او که نه ودن لا حعمل د جوون دغانې روستو د شفه د پریشن نه اوس بله خبرت. چې کله معیزه نس در ته اوشه پریز در طبیانې تععملو پریشن او سر عملوه بیا چه نو پریشن روستو تا, تا ترتیب و طریقه دو جوانو خولنو تا عملو که نو بیا ورپشی صحت راغه و رحمتو للمؤمنین سالورم سیسی شده اول پریش ده بیا پریشن ده بیا دوی او ورپشی شده صحت ته دا کارون چه دریوانو کمرشلل ورپشی شده صحت ته نو تا نروع و کارون نزان بچکه کشتن نروع لرشلل و هدن تا قرآن ترتیب مطابق چه نغست جوان تیر که وسجنا للمؤمنين وسرحم تراغ اسكم شي ضرورت تاتات هذا پریشون ولي صحت ضرورت ولي راوند تات رحمت ضرورت اغلب راغ دا ترتيب, الأمان ترتيب الأمان دي عمانه للمؤمنين القران خيكن مرضونا ما تاس تي امراض خودل رياء تكبر ديك او چې کله صحت میلاو شي مليانو بیا خلک خوشالي کوي کنه کوي یاره زمونږ سخت مریضو زړه پرېشنو رګونو ټول بندو خدایخه کا راضا چې وایي نو ناراضه تا چې ناراوو نه ځان بچ راضا شتاشت ناراو ختم سل تا لایحه عمل د جون ټیک شه تا ته رحمت میلاو شه رازا خیرات او قلب بفضل الله وبرحمته فبذالک فليفرحوا او څو خوشحالیو کا زماته کوم شي مقصدو زما غما ته میلاشه اوس خوشحالړی و کولی تاته صحت میلا شه تا دومره تکلیفونه پاسپال کله تیر کړل چې تاته صحت میلا شي تا, تا, تا دومره تکلیفونه تیر کړل چې تا ته رحمت میلا شي هغه چې میلاو شو نو خوشحاله شه نه په می داالې کافل یا فرهو دا کون کې اوځ کې نهښی لکه دا ډیر زونو کې خی پسی پسې تا دا سوره بنی اسرائیل تاسو لغونو ګورئ بنی اسرائیل آيات نمبر 83 غالبا با شی وو انزلنا من القران ما هو شفاء ورقصي سوئی ورحمه للمؤمنین شفاء دا رحمت لپاره د مؤمنانو د شفات راځي اغیث اغه سه لواحق او ثوابق وکنه مخکنه رستانه خبری مخک ودا کین رستو ودا کین او اله نو دلته و شفانا شفانا مخک سه خبری دی مو وختاتون شفانا رستو خص خبر دی و هو دن ور پسید و رحمت للالمومنین دا دوی دو او خشلم دا هو یواز خبر نه دا دا هم مختصر خبره دا اکثر صاب بدن کې خدا دانا او ادا چلو دا چلو ود وایو خړخشم دا د ټیکېونه دي د دې سمکه نه خبرې دي چې هغه برداشت کړي سده دوران د علاج خبرې دي چې دا برداشت کړي سده علاج نه روسته خبرې دي دا برداشت کړي نو خشم خړې روستو یو شفاء و ورحمت دا ډډ بټی کوي لیکن شفاء نه مخکوم خبرې دي شفاء نه روستوم خبرې دي نو پس و رحمت للمؤمنین ده هغه شې دي رحمت اسټوي موعظه ورحمس وودن ورحمس ورحمت للمؤمنين اقوم زي كده قران تذكره اودن ورحمتا وسرا اكثر موجود ده ولي زك دوئ سرت ان واق دوئ سر ترتيب و طريقه او دارنجي لا حمل دغه وصحت دغه تذكره وسري يلكه والقران ان هذا القرآن يهدي للتي يقوم تديه معنا رهنماي سركو دارهنماده او رحمت للالمؤمنين او رحمت مطلب دا د رہنمایي درن درندګي په ترتیب او طریقې نه علاقه بلکې او دا رحمت لپاره د مومنانو نو دیت پاترهوم دا دا سورته چې اغه خلاصا نه د ټول قران, دے. قرآن کے دے مرزنو علاج کی و دی چې قران کې دې کوم مرضو نو په کوم ترتیب سره علاج کیږي نو ترتیب او طریقه دې صورت کې هغه ته اشاره کړم بل چې قران کې دې توحید ذکر دی هغه توحید ذکر خو خلکو کړل دي اغاد چا منل دینو اغا خلق دین داغین انکار ام شوی دینو بد خلق دین دی صورت کم توحید تذکرہ دا بیان کردے انامتا علیہم انکار کردے مغضوب علیہم و الزالین اغا ترتیب و طریقہ پدی کم دکنا نو دغه پار سرہم دا صورت خلاصا انا د ټول طول دی ما شروع کیږي د یو ځوا یو ترتیب تاسو وای خلاصا نچور د قران دین یو ویل اوس یو کثر ووای چې اوس تاسو مشویل یې شنو سربسنګ وای یو ترتیب ویل شي او یو خلط یو ول خلپ نه کوي یو ترتیب بل سره ښا د یو ترتیب يو او سې ترتیبې په ترتیب سره وي بل وایو خو اګه ترتیب سره کوما ویل یو څنګه بل وایو بل وسو کوي د خلاصات نجد وليده صد بووی ما تستویل ازر کهنه کهنه کهنه دبتا پستو تستو خلو جوڑای نوه ای کهن او رو خونات که دستا خواه کیسر یا او روی با اسماء او صفات احکام او قصص داوم ثیک تا اسماء او صفات د باری تعالی احکام د باری تعالی او ذکر د فرقو هغه پکې ذکر لري اوس داسورت د دا دین نمونوم دیر دي دی. چې نه نمور علماء دی دی دی او د دیر جا ذکر کړل او زیادت تو نمون چه ناغت دلالت کوي او زیادت شرافت او قدر او منزله او مرتبه باندې دیتا او شافیوم وای وافیوم وای کافیوم وای سوره الحمدوم وای سوره الصلاۃوم وای ام, ام, ام, ام, ام, ام الکتابوم وای دا ټون د دې نمونه دی او قران کې هم ځې پځې هغه نمونه ته اشاره لا دا ام الكتاب دے زکاو ام تا دا بچو اغراج کی گی نو دیتا دا تمام قرآن کم مزامین دی نو دیاغی رجا دیتا کی گی ام الكتاب ورطا ام وی شافیہ زکا چه دن کے نو مریض تا شفا ملاوی گی شافیہ ورطا ام وی وافیہ ورطا ام وی کافیہ ورطا ام وی دا دا دی نمونه دي ترتیب دی نزول کې تاسو دا خوال آوری دی یو ترتیب مصحفی دی اگر دا گرد چه الحمدن شورو دی دا اول سورت تیجو سورت فات بقارا دویم دی علی عمران درم دی اور پسید زا دا دیتو لے کی گی ترتیب مصحفی لیکن یو ترتیبي نزولی دی ترتیبی نزولی چی بئی اسمانی دنیا تا چی ترتیب سر راغل لینو آغا آغا دے چې زنونگ بخک پروت دی اِنَّا انزلناو فی لیلت القدر او شاہر رمضان الَّذی انزل فیه القرآن برن راغے او بیا قطل لگ لگ راغل لے کالو کې بیا آغا ترتیبی نزولی دے برهم لوح محفوظ کې په دغه ترتیب سره چې کوم زموږ مخ کې دي البته چې راغلي نو په دې ترتیب سره نه درغلي اول ما اولو ما نظر کې هغه مفسرین او اقوال دي چې ټول نړیبه اولو ما نظر هغه شي شه دي کوم آیات کوم صورت ته چاغه اوله ما نزله دي دغه علما او اقوال لیکلي څوک افضل ما نزل چې تل لړم بیره غل لكم صورت غوي اقرا بسم ربك الذي خلق او دا روایت حضرت اشرف جل الله تعالی انه او, حضر آو حضرت انحه او دارنګ حضرت اورا رضی الله تعالی عنہ انور ډېر صحابهونه نقلل چې اول ما نزل اغه اقرا بسم ربك الذي خلق دې او د ابوداوث د بخاري او صحاي سيتو اکثر کتابونو روایت دای دي چې قره بسم رب الله ربيک الذی خلق او بلې آیات ته جابر بن عبد الله رضی تعالی عنه هغه اول ما نزلت چې ناراق سوره مدثر ده سو کوی چې اول ما نزل هغه بسم الله الرحمن الرحیم ده لیکن دی قوالو کی راجح غدا چې اول ما نزلا اقرا باسم ربک الذی خلق سیشه اقرا باسم ربک الذی خلق که سو متشرت وی غدا چې دا وحی راغلہ بیس وخت وحی بن سوا فترت زمانہ هغه نه روست چې بیا وحی راغل دا نو هغه د سوره متشر راغلہ نو دغایت بار سرات چه سزمانا وحی روکاوشلا بیچ طول نر اول صورت راغلین وغا صورت مدسر ده نو اقرا بسم ربک اللذی خلق دا اول ما نزالا او بسم اللہ تا چاویل لک نو جونکہ بسم اللہ خو اغا صورت سر ویلے کی گی او اقرا بسم ربک توی نسو پولا صورت تے کسو دي نو اول ما نزل اقرا باسم ربك الذي خلق لك ان داغه طول صورت نه ده بلکې پینځه آیاتونه دي سو آیاتونه دي پینځه آیاتونه او د سورته علق طوله اول راغلي بیا ورپسې چې موږ نور سورته لی رسول الله صلى الله عليه وسلم چې مکی کې تونه وډم به د یو بیان کړ دې نوغه سورت النجم کوم سورت تے؟ سورت النجم د دې اول بیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه کې کړه دې او دې رد شرک او د آیاتونو د افرايتم الله وتعز و منات الثالثه الاخرى علکم الذکر ولهل نسا نو بیان نزول د دې سورت شوې دې اقرا بسم ربک الذی خلق او دارنګ بیان د دا صورت نجب شوه دي او اخری صورت چا مکه کې نازل شوه دي او قد افلح المؤمنون دي دا اخری صورت چې مکه کې نازل شوه او دا داخل پکې مستر چې وایل للمطففين دي یا قد افلح المؤمنون دي یا چې نه داقد د فل مؤمنون د یا صورتت انقبوت دی ټول نه ړونبی صورتت چې مدی کې ناازل شوي دی ماکثر غلهماوي چې و لل موق دی نومنږ به داې و چ پونه چې مې نااز شو دي نهه د صورتتعللق دي اخری سورۃ چھ مکہ کے نازل شدہن سورۃ مؤمنون یا عنکبوت تے رومبے سورۃ مدینہ کے نازل شدہن غویل للمطففين اخری لوی سورۃ چ نازل شدہ نا سورۃ برات تے اخری وڑو کے سورۃ نازل شدہ نا سورۃ النصر دے سورت ورات غټ سورت ته احکام او ادوار سره چټول ناخري نازل شیدنه سورت مايده ده پهلته او حرمت ادوار سره ټول نغټ سورت چې اخرين نازل شیدنه سورت برات ته هر ټول نو ورکه سورت ته نازل شوه د اخرې ټولو کې نوغه سورت نصره د اجان نصره الله دا نزول اعتبار سره دی د اياتونو کې ټول نصره فَكَافِرُوا مَنْدِي او دیاغی سزاگانو دا پارا اغدغ آیات تے فَزُوقُ فَلَنَّ زِیدَكُمْ اِلَّا عَزَابًا ام مومنانو دا پارا الله دے اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ جميعا او اکثر داوئی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُكْ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَا اوس آیاتونو ته تلنه اخری آیات کوم دیکھ سور سو کوئی آیات الربا ده چې رباح حرمت لا تطبلو ساتنه چې سورته بقری د دریمه سپاره کوم آیات ته نو سورته فاتحید دریمه سپاره کې چې د حرمت تر عبادت کوم آیات ته نو دغه آیات وې ټول کې اخر کې راغلې لیکن دا په احکام او د حرمت اتبار سره دی اتفاقی طور باندې چې ټولونه اخر آیات راغلې هغه وقت یوم ترجعون فیه للله دې او دا دواړه یاتون دغه سورته بقره کې او درېم سي عبارت تاسو لږ راوړم دا دی ریبا مطالق آیات چی دے نغدا دے یا ایو اللذین آمن اتقو اللہ ما بقی من الریبا ان کنتو مؤمنین دو سو نمبر دے او دا بل آیات چی اتفاقی طولو ناخر دے او علماء لکی چې نا رزی دین رسطو یا ورزی دین رسطو نبی علیہ السلام جان دے یا دن علماء لکی کسی ودلتاغورا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون نو سو کو دا غايات ایو الذين امنوا اتقوا من الربا ان كنتم مؤمنين موږ هی حرمت ربا بارك خدا کي ايات تي. لكن دا قران اياتونه کي طول اخر ايات چي ده اغا واتقوا يوما الله نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین رستو نہ رځي یا دین علماء دي دی کی ورځي هغه دنیا کې او دنیا نه لیک اپ کوم معلومات چلی کی دا یت جستون قفل کلالا نو میراث احکام مبارک کی تول اخر دا ده احکام مبارک د تول قران اخری آیات چې د دقت دی او تقو یوم ترجعون فی من دمن اکثر علما اتفاق دین مفسرین هم د دقیق کلی شهدا یوسو یاتون کړه ترتیب راغلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخری حج کونکو د آیات راغی یستفتونا کا د آیات دغه دوران کې بل آیات راغی اليوم اتملت لکم دینکم و اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ده دین رستو دا یاد راغی و تقیو یوم ترجعون فيه لله ند ا اليوم اتممت لكم دا عرفه راغلو دا رفی رضوا دا یاد راغلی نو کو یوتن دا وای نو موږ د ترکیب دیک نو چا دا دې اخر ما نزله ویلی دا غی اوریده دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منید داق پر لپسیر آغلال یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالا آل یوم اکملتو لکم دینکم او دغیت بار سرا آخریک واتقو یو من ترجعون فیهی الاللہ او دیکھیں جو باری کا اشارہ دے یو بلی خبری تا اگر دا چی اول ما نزلہ اتفاقی طور منی کوم یاتش اول ما نزلا اتفاقی طور منی کوم یاتشو आवाज نوز دیتاسو نا ایک قران ربک الذی خلق اخر ما نزلا اتفاقی طور منی کوم یاتش و تا قیام تنرجون اوس خبر او وری هغه دا چې دلته حکم راغی ایک قران لولا سو پورې لالم سو پور ولولو واتقوا يوما ترجعون فيه لنی قران بیان د قران لستل قران یذکول دغه تعلق ی اورځ سره نه دی نو تاسو بسو آئے. اول الله و اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق خپل بدی دا بسو پورې کای اغه ورځې پورې کې سو کومې ورځې پورې ته ګوندې اقرا ول ول ول سو پورې ولولی اگر روزی پور ولولچه پای کی ای کی ته ژوندۍ او دنیا نه واپس دی وته کوه من ترجمهونه فيه الى الله او بل وعبد ربک حتا یاتی یکل یقین چې تامن مرګ راغې مرګ پوری بدکار کوي بداکن قران د اول او د آخر آیات یو بل سره تعلق شو ربت شه چې په دغه ایتوار سره پک تاخول جنته راي اووب الله حکومغ دا د تلاوت سر کوې اووب الله به و ف قر تل قآ ف اللهله شطانو نا به د چا نه غواړی الله نه د س به غړي د شیطان نه اوضورب بلفلق نا به الله نه غړی بل چا نه نه به غواړ چې تا زر رسي که نه جا تا ته ان اووب کار نه کوونه من جاهلي شیطان تا تظرر رسی فست عزباللہ من الشیطان الرجیم دارنگی چین اغاق حاسدین تا تظرر رسی اعوذ برابی الفلق من شر ما خلق من شر غاسقی نزا وقب او حکم دادی دادی چی دابد تلاوت نمخی باز کسان اگر یا بیان که یا حدیث وی اغوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ منګو تاسو مونې مصفر از کړه یا مونږه قرآن را کړه څه آیات نه نو چې کله تاسو ذواللہ وېل نو بیا و آیات خامخوي نو د قرآن د لستون مخکې به وې फायदा قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم چته کتاب وې یا بیان ک یا حدیث وې ما غیله پاره بسم الله دا او ذواللہ نه دا او بسم الله دا شروع شروعه صورت کې دوه لال طریقې لې بسم الله الرحمن الرحيم یا چې نو اگر چې شروعه د صورت نه ده درمیاني صورت ده لیکن ابتداء د تلاوت ته کسه وي ګول شروع کوي کوم بهتر ده وای نو بهتر ده ک نو وي اختیار ده وای ول بهتر ده كله امر زباله نو قران تلاوت داغه امر زبال ده خکار ده خ قارنو مخک بسم الله وای نو قرانم خ قار دے بسم الله وایا د ابتدا د تلاوت ابتدا د صورت د کتاب فاتحین شوروکای بقره شوروکای اعوذ بالله وای بسم الله وای ابتدا ابتداد تلاوت درمیانی صورت اعوذ بالله وایا ځکه د ابتدا د تلاوت ته لیکن بسم الله کې تعالی اختیار دے وای نو کل امر ذی بالن کړه نو نو ابتداری صورت نه دلو موایا البته سورت بهرات کې هغه د قزنه شروع کوي نه بیا به ته چې بسم الله نه وای البته نه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی غوې نه نه د کړی په تو دا او دا وظیفه د ابتدا د تلاوت دا هر ځای نه چی ابتدا د سورت نه که او کوم در میان او بسم الله دا وظیفه د ابتدا د سورت تان در میان کې تا اجازه ته ده دی او دای کدي دی الله رب العزت یو نوم ده دوي صفات دی. یو نوم ده دوي صفات څه مطلب چې دا سه لفظ مسته چاګه د اسم ده ذات تبار تعالی چاوي ک ټمام صفات کمال راجم دي دی. دو دغینا سرګن کړه الرحمان الرحیم چې داونه تمام صفات ته کمال د پوري دي نو غضب ده غضبوم انتقام انتقاموم ده دا ټول صفات پکې دند نه دي نو ټیک تدید الله رب العزت قادر ده هر کار کولی شي مه رحمت ته هغه مقدم ده په غضب منی ذکر الرحمن الرحیم دا دو صفات سرغن پکې آغاز کړل چا الله رب العزت یا الله رب العزت رحم کرم مهرباني چې دا, دا اغه په هر سمونه مقدم ده تامه ورو رحم کوي تامه وکرم کوي تامه مهرباني کوي نو ته بالله ويا ولید دیم منفعتونه برکتونه اغه دي دشمن اغه وطن پرګی دی اغه مزوب علیه دی اغه ظالمین دی اغه شیطان دی ان شیطان نو اوس پچا نه غاب تامن رحمن او کی کرمونه بو کی میربانی بو لیکن چې شروع د دې کوي نو نمد الله واخلا بسم الله او د دې مطابق ته اراواسی نو کوم زيده د ریزه مناسب سره رټه خورین او کولو کار کوي دا کار کوم قران لو لي اقراو لیکل کوي زه لیکم کوم شې چې لیکن علماوي د دې مطالق چاہنو آگا آخر کے را ورہ وقل اغاجات بہتر دی خاص پر نم دے اللہ تعالی منی چا عام رخمول دے خاص رخمول دے شوروکم لولم شوروکم دے قرآن شوروکم دے بیان شوروکم دے کم کار چی تک شوروکم اس منگ دے اللہ رب العزت قرآن شوروکو نمونگ بدا سی چه الله داخله ذخیره دا عادی نه منکون کې شیطان ده نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کداه شیطان نمون بچو چې دا ذخیره د مونږ په لاس راشي کله چې شیطان نه بچلونو سه الله څنګه متونه چې تمام د قران کې دی هغه مزرتونات چې دا غې تذکرہ قران کې ده هغه نعمتونه نصیب کا هغه مزرتونونو بچ کا دا یو لېشه مصیبتو شیطان دغه نمون بچلو اوس هغه همتون زمون نصیب کا غ مزرتون نمون بچکا خاص کو نمدا الله تعالی د دې وجه علماء لیکي دا بار لپاره د استعانت یا رساک ما امداد غوړو دی الله نه په دې کارونو کې چې رحمتونه میراو شي مزرتون نه بچو یو زه الله صرف څنګه مصیبت حاجتونه پوره کوي رحمنه ورکي مزرتون هغه سره یو زه والپالا دیو ساق و نو بهم ټک تا والپالا دېسته انا دغه عام مفصلین کول له چې ته الای زمونګه الهاتات وي چې مشکل وخت کې مصیبت وخت کې هغه رجوع کیږي او دارنګه هغه حاژتونه طلب کیږي نو مونږ حاژتونه طلب کو د تانه هغه حاژتونه زمونږ سې چي هغه عام نعمتونه دې مونږ تدر چه رحمان پاگیمن دلالت که منگا کپل ضرورتون اغوارو تانا از ضرورت چی شده دا اون ضرورت ته چې مزرورتون منگا دفع که الرحیم چه رحیم لفظ پاگیمن دلالت کوي او تا چه کل شیطان نپناه گوختان اوزباللہ من شیطان رجیم چې خزانی ده پار رکاوڑ ته او بیعت کم خزانه گواری خزانی خود دیری دیک ما الرحمن الرحیم نعمتون خزانه او د دو مزررتون دفکو دا دو سیزونا وارم او اس تا تا چل دا با تا تا کلا ملاوی او پسطر اقیبا به گی تب دا کار کئی نو با تا تا نعمتون او دا کار کئی نو با مزررتون هم دفکی گی نو دیتا صورت المسئلہ هم بوی نو تا تا چلو خو چی سوال خطاو کم بسم الله الرحمن الرحیم کی څه دا شیونه غوړم او دا نه غوړم او راکی بچ مې بچکی اوس یو تن ته طلار شي و مال دا شی په تار دی اته دوی کانداس لار کې فلان کیږي کپر تواخلا کاغذ کې دی یا فلان کیته وې طالب راکی ديزه کېد چل کي ورته کنه بیا کومار دا شی غوړی د دې د چل دا دی تنه متونه غوړی مزرته نه د فقول غوړی و چیرې متونه درته ملاوي شي نو دا کې چل دا دی مزررتنا در ندفه شینو دا غي چل دا دي په صورت فاتحه کې دا غي چل خي څنګه چل خي چاول بتدا کار کوي چې تاسو کې برابر کې الله رب العزت کارنوي به اومنه چې واقعي زکه کوم شيغوانم صالح اس کې اشتېلکا خلې جدا کار دی وکنو هغه نه پس د الله رب العزت چې کوم اوامير دغه او پوره کې یا کنا بدو یا کنستای غدا شي ته تللاويږي رزای بدر توخی نه غلارنه اهدنا صراط المستقیم او بیا چا سره دی غو بدر توخی صراط الذین انعمت علیہم کم خلق چپټی یا نرا که در بدر توخی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین او تا بسم الله کی څومره شی دی نو او وختل او کوم دی پناه ووختہ هغه دی سورۃ کہ تا تخی الحمد تول تارفون دی خله ته اوموندہ مختصر و دا هو تاسو کتابونه کې لستې دي بسم الله والمنقدم کړه او پسې الحمد لله او الله بسم الله ولی شروع کړه او الله الحمد لله او الله دې کې الله نومون زیات دي او دا کې نومونه کم تا تفسیر پورا کال تاسو پار کتاب کې صوت کړه او داون تاسو کړه دې چې الحمدو لله د اسلام چې دی اغا جنسی دی او کاتي خارجي دی او کې غراقی دی او کې زيني دی نو مفسرین وې دې کې اشکال نشته چې جنسی کې د کوم اسقال نشته چاه د خارجي کې ولی حمد شریعت نه مراد ده خارج کې دغی دی استغراقیون کې دی شي ولی چې دا ټول حمد شریعت کې شریعت کې ناغه دغه مستحیل چې ناغه یواز یوه ولاده کنه الحمد وی شکر یونی او مدح یونی وی شکر په مقابل د نعمت کې او حمد عام ده نو عام خبرات مناسب وی او مد حون ځکهل مد خو د مرو جندو دواړو کېږي الله من خو مک نه را ځي او دانګې مت حه چې اختییاري شي او غیر اختیاري دواړه کېږي د الله په لاس کې غیر اختیاريشه شته د نه ټول د اختیار کېدي هلته خو غیر اختیاری شته دی نه د الله حمد په دی عام دانا چې شکر و خاص کی نعمت مقابل ک یا بې او دانګې حم د مد اختیاری غیر اختیاری ټول ته شامل او دارنګ چې ناغہ مدخغه د مرغم کیږي الله حي لا يموت نو ټول تعریفونه د خدای توپ دغه تعریف د زیدون د عالم دی د بکر هم د کاتیب دی ادم روم دی هغه سامیا د اسکارو نه کئ مستری دی عارفونه خلق کوي کنه لیکن مونږ وې تعریفونه د خدای توپ هغه کارونه چې هغه د انسان د دا ایرنا خارج دي خا... او بار دي لله خال الحمد طول تعریفنا ده خدای توب لله خاص الله تعالی رضی خاص الله تعالی رضی خدای توب کارونه بل فین شي کوله تو فلان کی ډوړې وخاړه متاښتیک ته فلان کی دا کارو کو فلان کی دا کارو کو په هاکرا چي پوخړه دا خدای انسان کارونه دي خدای توب کارونه چاسماني ټینګ کړل انسان پیدا کړل دي دا کار بوللیشه کووله کنا هاذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دون او تعرف ټول عارفونه خدای خدا ته لله خاص الله لربي ولدين عارفونه عالم داغه چا کوي چې ضرورت کی پوکاريږي او الهه هغه چاته وي چې خلقه المصيباتن کي هغه ته رجوع کوي جړه او فریاد کوي इलाهت وي کنا او اکثر مفسرين دا وي چې سيدانا دغه د تا اړو چې ناغت اسم مشتقی مو وای زني خو دا مشتق نه کنه باغله لپاره مادي ګوري چې شیشنه مشتق دی لیکن وي خدای دا چې دا اسم د ذات تعالی دی او اړو مو آیا دا چې د دې اشتقاق ته فلونکې مادي نه شوي دی دا خو ضروری دی چې دا وای چې دې کې معنا د الوهیت پراته لا عیلا ستوي چاغم مصیبتونو کې پکاريږي کله چتا منه څنګه راشي پریشانی راشي ستاسو ضرورت پیښ شي هغه پورې کین نو دغه ته علاوه او چې ستاسو ضرورتونه نشي پوره کوله هغه ته ویلا نه وي نو موږ بداسې مانو کو الحمدلله ټول عارفونه د خدای توب خاص الله لری په دغی کې سوک الله سره شریک نشته او که سوک شریک جوړې نو د شریک په الوهیت او دا رد پشرک لولهیت معنی او آیاتونه موږ دې دې معنی راډول اجال الاله تا اله واحده ان هذا لا شئ اوجاب رب العالمين تمام عارفنه دې خدای تو خاص الله لردین نو یو په کسی شي د اعداد کنه غد ربو عالم دی رب ستوي عربهغه ته اغه چاته وي چاغه یو ودم دم تا سره حد کمال ته رسې ان شاء الله شی حالن فحالن اله حد التمام یو شی دم دم سره سر تر رسول دی تروب وي نو بچه خيټه کې دی به خيټه نبار شي یو دمغه نځواني کې یو د منډې نه وي دم دم سره لګ لګ پروت ک جوړای کی نو لاول لاسنی شیړه کوله لتن شیړه کوله ول اسونو وک لته وک وستر گیرانان کی بے خلاک شروع کی بے چنو خندہ شروع کی جڑا شروع کی بے رورو رو چنو آگا گرزی دل شروع کی دا دانا چی یوزل آگا چنو چنگا پیدا شی امان دیوی بار تا خلقی نسی داسی ہونا دا ملکہ اگر من اسا مراحل رازی نو مراحل پاگر من تیر شي حد کمال تبیہ ورسی رب دیت نو شرک فیر ربوبیت پلی ردون شا العالمین عالم سے عالمین عالم ستوی كل ماسي والله اللہ دے اللہ نے علاوہ اسمر سیدونا چلیے اے تو عالم وي قرآن كده اطلاق و قرآن کے اطلاق اے انساناں نو جنات منو شہیدے تے سورۃ فرقان تا سورہ فرقان چا عالم اطلاق چ ناپا انساناں جنات منے شہیدے سورۃ الفرقان اتلا سمہ صفارہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا نو قران خو د انسانانو جناتو دफारدیک انور چا دफारانه دی اود سړومن چا نه د دې ټاکې د سورته شورات اسلوګ روانه و صورت شورا دانو لصم سپارا آیات نمبر ده اکسو پینساڈ غالبا اتاتون الزکران من العالمین نو ده ده اطلاق ده اللہ رب العزت نحل آوان پا تمام انسانانو جنناتو منی سرو منی او پا تمام عالم منی آغد کی گی نو مند اللہ حمد ولی وید یو دا چاغت ذروتو نا پورا کئی دا چاغت تربیت کئی درم دا چه تربیت یوشی نا کئی دا تمام عالم کئی عالم کی یوشی هم دا سنشتے چه دیاغی تربیت الله اللہ نکڑے مفسرین لکی تربیت دیاغی متعدد صورتو نا دی آلات اصباب گور اللہ پیدا کر خقای پیدا کرن دی بچیل پای ورکیت نو پای پیدا کرل بیاد د خلی کی غاخون نیشتے نو خراک زین نرم پیدا کرل پای اوم نرم دی کونده نو پای روزی اغاوم نرم دی بیاد ده خلی پیدا کرل د اخول ترتیم مره پیدا کرل میدیت د رسول دپارا میدی پیدا کړه ای کسارول دپارا بیاد چنو دن نا چه اغا مفید اثرات دغه بدن ته امزور بارته دا ټول چذونه پیدا کړل کدیو کې کمې وی کنه د انسان تربیت و نه کیږي خلی نشتا مرای نشتا مېډای نشتا کتاچانا بدن ته خوړو او بدن نه د سيزونه راوتوک اغه رګونه نشتا بیا هم د تربيت نكيږي دا تمام نظام اندروني ولا چلون له او خلين شوند او اخلا ترعاغه خینه چ مزر زونه با ته وي او قې پورې او کهنرون کې سومره ټول الله پیدا کړدي دیې ته و د علاتته او اصاب بار تهګورې نو خوراک سیزونه د تربیت په څنګه کېږي چې خراک سیزونه نی څومره بازار ته دن نه شهومره خوراک سیونهنو د ټول الله پیدا کړدي نو د کل خوراک په نرم خوراک په د وړو خوراک پهکیومشته د مشرانو خوراک په تغه خو یغل پرم شیشهشت سیبان اخرى واخ نشته نو نرم شذونه اخرى مالټي اخرى کیلی اخرى وادیه دی نو غل پر د سذونه غوره تربیئت کوي کنه نو د کوم شي ضرورتي اغه اعتبار سره دادة الله رب العزت کارنامې دي حالات اسباب پیدا کول دیغه زکات عارفون حقدار دی مفاشرین وئد او ور پسیدند دلایل دي چې داوا خداشلا چې ټول عارفونه د خدای ته خاص الله ال رحیم داور او ور پسې اوس دلایل دي ولیدی ذکر رب دي ولیدی ذکر رحمان دي ولیدی ذکر رحیم دي ولیدی ذکر ولی مالک دي عارفونه علم دا, دا غواکې چې س کارنامه یده دس کارنامه س رب العالمین رب العالمین د تاته تا په داسوره چې ته تعریفو ګر رحمان نقصان بدر ندفع کی الرحیم قات من التصرف غک مالک و مدین محمدون د دغه کس په کاری کنه الرحمن عام رحم ولده الرحیم خاص رحم ولده مطلب دا چې ټول تعریفونه د خدای توب خاص الله لری چې تربيت کوون کړه دا تمام عالم ده دا یو دلیل شو الرحمن دا بل دلیل رحمان و رحیم مفسرین لیکي دا د الفاظ دک څنګه بسم الله کې وي نو دلته وای کنا نو داد مادا خود دا ماده خدای د دې دوړو یو ده نو به یو چیز ذکر کړو نو بس نو دوړو ته ساده ځته مفسرین پدې کې فرق ذکر کوي چې الرحمن الرحیم دوړو ولې وي وي رحمان الرحيم دوړه ديل پروي چې د دې معنی کې له وګړو فرق دي رحمان د دې تعلق عام مخلوق سره دی الرحمن على العرش استوى سوره توحاء کې ورای شي عام خلق سره دی الرحیم د دې تعلق چې نه مومنان سره دی وکانه بالمؤمنین رحیمه او مومنانو منی رحیم دی قران کې دا دواله تذکيري دي چې رحمن عام دی او رحیم خاص نمونگ بدا سویوو چی در رحمن تعلق تمام مخلوق سرده پده که انسانان راغلل پده که حیوانات راغلل پده که مسلمانان راغلل پده که کافر راغلل لیکن جنت رحیم طول لپانه نده علتا حیوانات نشتا دنیا کی کمو علتا کافر نشتا نور مخلوق نشتا او رحمن دنیاوی اتبار سرد تمام مخلوق سره ده ده تعلق ده او رحیم خاص مومنانو پوری یاد دو دو الفاظونه ذکر دی چار رحمان نعمتونه ورکون که او الرحیم مصیبتونه دفکون که منگا تعریفونه دی آغا ذکر که او چا غا خویاؤ تربیت کرده کمال تی رسولیو بل نعمتونه دی آغا پولاش که دی نعمتونه درکی اما زررتونه دفکی الرحیم یا زین اولمالیکی چې الرحمن دنیا کې نعمتونه ورکون کې او الرحیم آخرت کې نعمتونه ورکون کې دا تعلق آخرت سره ده یا الرحمن و زه رحمت منی دلالت کوي چې رحمت ډیر وسیده او الرحیم هغه باندې باندې دلالت کوي چې رحم څاملو کې هغه نوبیسو کا غستې نشي د ژوند د رحمت یا ذین الولک ال مالک الرحمان غټ غټ نعمتونه و ار رحیم هغه واړو واړو نعمتونه داتو چومره د الله تعارفون ځکه کو چې غټ نعمت ته محتاجونه بیاوم د الله په لاس کې وړو کې نعمت ته بیاوم د الله په لاس کې و الرحمان غټ نعمتونه ولا و ار رحیم وړو کې نعمتونه ولا یا ذین مفسرین و ار رحمان الاسمان سره متعلق دی او الرحیم د زما کې والو سلام تعالې په یا دین علماء وي الرحمن چې څوک تنه سوال کوي هغه عمر کې الرحیم چې څوک سوال نه کوي هغه عمر یا رحمان هغه چاته وي چې سوال سره خوشحاليږي سوالونه تنه کوي نو خوشحاليږي رحیم هغه چاته وي چې سوال تنه نه کوي نو خپکیږي نو د دې وجن د دا دای راوړل چې د دې معنی اتوار سره په دې دی ماده یو ده شکلون بدللې او معنی اتوار سره फरक دی د دې وجن د دا الفاظ راوړل اوس مخ کې درخه خب سلور خبر ذکر شو اله رب رحمان و رحيم نو دلته وي چې دا ارزې صفات نه دي بلکې مالک تلک اسکي صفات مالکوم دې مالک تو را دې بدلي را نو مالک خود دنیا اوم دې ولله ملک السماوات عدل تا خاص کي ويوم الدين پوری مطلب دا ده چې دنیا کې او خلک دا ویدارښت کنه ځکه مالک هم ځکه مالک التبهو لمن الملك اليوم به وادار څوږنی کنه دا ویدار بوم څوږنی داغه داویدان داغه واقدار به سګ نشتا یا دلته چا نوغه انسانان خپل قوانینو یو بار سره جزاسزا ور آل کوي الت سوګشته بيداسي مال ته روزیده بدلی دې خص خبر لور کوي او کبا ده بدلو ور کوي دنیا ته خو چا قانون د ده خلاف او کبا بدو بدلو ور کړا موافقت نو خبر لا ور کړا لیکن الت به بل سوګ الت بار بار وای کینه الیه ی ترجعون خاص غت و تاسو واپس وګرځول شئ و بل سوک معبود ال تنشتلک مالک او مالک کی ما بادشاہ کومانسره معمولی فرق ده ځینی مفسرین وکړل ده اعداد چې مالک ا چاته وای متعدد تعریفونه کړل دي مئی یا تصرفو برای نفسه یا زرو تعریف کړل ده مالک والمتصرف في الاعيان المملوكه كيف يشاء من يتصرف براي نفسه خپل واق اختیار سره تصرف کوي چې چا د اډر پابند نه دي یا اشیاء مملوكو کې تصرف کوي څنګه دی هغه خوښ شي فعال لما یوریت اوباشا داسنه دي هغه خو د ملک قانون تابع خود دي د بادشاہ خو د ملک د قانون تابع الله ده سو قانون تابینه ده ول متصرف فی العیان المملوکه کیف یشاء سمردزونه دیک حق ختمه وجود طلولی سوک مړکای بلدا ته تپوست تا دیک هغه ته تپوست نشته الله رب العزت ما تپوست نشته دې چې سکار کوي یریږي چې مخلوق پر آپاسی دمخه خلاف ولاه خاف او عقبا الله چې سکی مغنی یریږي د ک با چاانو دسمان با چا کې دغه فرق اللہ چاہنے گی نا ولا دی الله چغ چا نهریږې نه سکار کي والله دخواافه اوباه دو خطره کې دو د قانون مطابق چلیږې هغه د چا قانون تابع نه دی دغه مر د چې چې کوي د دو مر نه ده مما کی مدید واکار د رې د بدلی دین مرو قرآن کې ډیر ځونه کراشد و همې یبتې غیر اسلامي دینن قانون معنا کله چې نو غاک دین په پمانه د اسلام سره کله په معنا د قانون سره او کله په معنا د قیامت سره نو دلته په معنا د قیامت سره د مالکوم دین مالک تر ورځې د بدلی دې په ورځې د قیامت ته او ذمره اوتځات جات کې نو بندګۍ داغه به پکار د کنه چې دومره او چات ذاته نو بیا خو بندګۍ داغه پکار دا یا کنا ودو خاصه عبادت او شرچول عبادت او فی دعاء کې من قران نبی رایه ته نه راډو لوبیا حاجت نشتا عبادت حقدار یوځو ولاده تمام انبیا او دا دعوت ورکړه یا پاونې مود الله اغارنگي اني عبودوني هذا صراط المستقيم ان الله ربي وربكم فاعبدوا ذا الصراط المستقيم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غير الله تعبدوا الا اياه وقضى ربك الله تعبدوا الا اياه من قران ددين لدته او مونګه فتفصيل سر داتن راډوليو عبادت حق دار ديوازي يوال نه ده اسوک شي بندگي دي غير الله کوي داي شرک په عبادت کوي شر قران رحم الله بووي دي کډري الفاظ دي ان با او دل نو دغه در معنی په پرتې چې عبادت چې دا دی والا چې تل شي نو اله د عبادت جوړيږي یو خوفته یو محبت ته یا امید ته عبادت کې ودا درې خبری ضروري وي خوف د معبود نه مین د معبود امید د معبود تاسو سوره بنی اسرائیل راوړو عبادت کی دغه درې خبری د دې کې یو لری عبادت نه دی بیا عمل به عبادت بنی کما مشرق ته ودرې کی تمام کارونو کې د منځل عمل دی عبادت نه دی سورته بن اسرائیل 15م صفاره دې کې عبادت کی کوم درې خبرې دی الله رب العزت اغاز وکړي ایاات نمبر 57 اولائک اللذین یذنون یبتغون الی ربہم دلتا یبتغون الی ربہم الوسیلہ دیت محبت ته اشاره شو غت اللہ تعالی شکئی محبوط ال المحبود تعالی اول و یرجون رحمتا امید ته اشاره شو و یا خافون عذاب جرا موږ وی دري خبر دی محبت ته ما سره उम्मीद د معبودنا یاره د معبودنا و يخافو ناذابانو پس عبادت ته سر وګورې دي مار دې سر وګورې دي تنا مغزرو استاد مينو نشته کنه یاره دې تنا راغله تا ټوب کو تخته دي یره لیکن نور دو خبرې نشتا وګورې دي تنا لیکن مار سره دې مينو نشتا او مار نستا نشتا امید نشتا چې خیر وو رسې نو دا خو عبادت نه شو کنه یار آ یا چې هغه خدای سره مور سره اولاد سره محبت شته لکه ابو له یاره نشته نوستي الله سره مینا کوي یریګتننه یا امیدتننه ساتي سم مطلب یاره د عبادت پر دمن سزا برابر کی سم مطلب امیده دا. دا مطلب د ادا عبادت حکم نمره و فیده درکې فیدی امید ده او وسره منکم چې د دې پیدا کړې ما نو عبادت کې دا درې خبرې خوف محبت او امید دا بدري وړي جواب کې لري اسلام محبت ما بوستر نشته ځان کړه وکنه ير دغه نشته ځان کړه وکنه امید دغه نشته به هو عبادت نه نو تقدیم دی یا کثرت تخصیص ته اشاره چې دا چې کافر ووي که نه مون عبادت کوو بعدت کويلیکن یوااضې د الله نه کوئ کنه عبادت بعدت هغه پې خاص کوئ نه بلکلتهلاشي نظر د خپل بوت هم کوئدي خپل بوتتانو ته هم کوئ دارنې چر ی خپل بوتانو ته و بعدت نهشه نه یا که نامدوخوااص بعدت کولی کوو ضرورت کې ضرورت په کارېږې لله تربیت تا ک رب العالمین رحمتون ترہ کئی الرحمن مزردتون تدفہ کئی الرحیم و اقدار تید جزا و سزا مالک و امیدین ملک استا عبادت کون چه دا کارون خودتا کئی عبادت امسا پکار دیں و یا کنستا او خاستان امداد گوارو زنی و فسرین ہوئی خاستا عبادت کون خاستا عبادت کون چه دا اشتعانت تے اشتعانت تے سمت لب جو نه چور نچور داده چه الله تظن مختار جے کئی کنا نو عبادت تفسیر په استعانت سره یا کنابو دو خاستہ عبادت کو چاہشی شای شے دے یا اغطان امداد گختلی واو تفسیری دے ہوئی نو عبادت دیے نہیں استعانت تے چچے غیر اللہ توائیں عبادت تکل ادم دے کنا عبادت کو و ویا کناستای نو خواستان د اطوارو ریسه مطلب دې د دوار الفاظو الفاظا مطلب دې دی چې تا د اوتن نو کری دهنه کری کای کای تنخاره شینو بل لغواړي هغه خفش کنه کار زما که تنخاره بل لغواړي یا چې هغه د اوتن له उठون غواړي غواړي उठون ولو ورکی उठون ولغواړي هم وکاله چې شکیم شي بل لغواړي اغوی ګور ته نو ماتوهین که ته زما د اړولې سړې زمام ورګري او تلا سیستم دبل نغواړي نوکری زما که تنخواه دبل نغواړي خپقې کنا بیا کنا مو ته عبادت مستا کوم که څنګه دې سې دونو کوم ځانستا تاب کړځه ځحقام بستا منو چې تاقام منو ضرورت په چې مونږ تاته چې غو ضرورت په زمون ته پوره کیا کنا ستاین خاصتان امداد غواړو دانا چې عبادت مستا کوم او خپل ضرورتونه مې بلنه غواړم دا خو د مالک توهین دی چې نو کوي دا هغه کوي تنخواه د بلنه غواړي کار دا هغه کوي او دارنه چې نو غوړټه د بلنه غواړي خضراش کار د دکې پاتګي ګده سرا ابیلار شي رټه غون کې غواړي خوون خپکی کنه بدګنی چې ته زما خده ضرورت زما پوره کوي او زه چې نو غوړټه د بلنه غواړي زما مزدوری نو کاری زما کوي تنخواه د بل نه غواړي زما ډلي ولې اوټ مال را کوي اوټ مال پاره غواړي اس کیم د بل نه غواړي به خپقې کنا بیا کنه مو د خواسته عبادت کوم نو دقر ست دید بار سر اوچت غنو نو دید بار ته اوچت غنو کانا زمدا دمتا نه غواړو عبادت به مونږ د بل چا نه غواړو عبادت خپل ځان عاجز کول ځان کوز غنل او استعانت طلب دون دو بل نه امداد وختل ځان کوزګو د هغې نخ دا ده چې غواړو تا نه کوم سړ غواړی غ مرتبه ک کو که نه یا که نامو د ځان کوزګللو ست بعدت کوو تو و ته شو ک ت کږو تو بره شنو بره کږو تو, کو. تو دا کارونو کوو تو دا کار م کو نو نه کوو منځان کوزګلو او د هغې نخه دا ده چې تا نه واړو چې نه غواړ ځان کوزګ که نه متقبیر سړی اغه وبل نن غواړي چې تماره راکا یا کنه استاوین خاص ته انداد غواړو اوس د دواره کارونه زموږ شي عبادت زموږ سم شي احسانت زموږ سم شي دادوړ سم شي نو موږ پستا مل روان کا اغلی موږ ته عبادت وایو کې عبادت نه اغې اغنې ته موږ ته احسانت وایو پکې نه احسانت نه اغه شرکی نمښت دا دواړه سيزونه چې زمو برابر شي نمښت سم لار وخایي د نسراط المستقیم کلک کومه وخایي مونږه لار نیوا هغه ني عبادت دې استا په دربار کې قبول نه لري استعانت دی استا په دربار کې قبول نه لري سم لار مونږ ته وخایي هدايت یو وختاسوبار بار بار اوريدي هغه د اراۃ الطریق لار خدل قران کہ اللہ رب الجت ویکنوا ما سمود فادیناهم قوزا حامم سیدل گروڑ اوه د فمان از لمسی پارانا نمبر دے غالبا 17 و اما سموده فادایناهم شهادت الله الله ورک نو به عذاب صلی الله راغشت سو مطلب اراد الطریق لار ورتو خودنا صالح علی السلام ور طریق له وکنا نو دا چه مثال دل مطلوب نو چه فصحب العمل الهدى فصار للمطلوب دین به سنگ فصحب العمل الهدى قال الله علی هدایت ورک نو سنگ فخذت مصاحقته مطلب داده چ فقط تفقطا اراده الطریق دی او دا ہدایت قران ک الله رب العزت دا تعبیر په ارسال رسول او په انزال کتب سره کوي دا ہدایت تاسو دا سوره بقره دا سوره بقره تاسو لګواړو اایات نمبر دی 38 قلناه بتمنى جميعا فميات انكم مني هدان دلته هدان ته کده لیکن دلته ادایت نمبر دغه ارسال الرسل و انزال الكتب جننت نتاس لاڑے دوباره راتل غواڑے نو دغه طریقه دادا فمن تبع هدا ون فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون جننت نلڑے اوس دوباره راتل غواڑے ای بتمنى جميعا او پس رازې نفعي ما يا ته ان مكنه او قران کې کله دا لفظ هدايت چیرې نو دا فطري استعداد او صلاحيت د فارهم استعماليږي او دغه ته زمو مشران او هدايت عاموي دا اصطلاح د هدايت چا اللہ رب العزت فطری استعدادونا صلاحیتونا چاکی کی دی مخلوق کی دا سورت اطواہا تا سلگ روانوئیں سورت اطواہا نمبر پچاس تے قال ربنا اللذی آتا کل شئن خلقہو سم حدا عرشتے ور کردے پیدایشتے سم حدا بے چل ور تا خودن لے دے جوان گلت سم حدا نمونگ ارسال المطلب نو ویلکا یا ارسال الرسل وانزال الكتب ته چرغان توم راغه او قرهان توم مرغان توم نا بلک دل ته فی درید دعایت تک مانګت تو وې ته سوري کی ځ مرغوت تو وې تا صبره الوزه ما يو ته تاسو درياب نبر موزې انسانانو تو وې تاو درياب تدن نموزې زميخه دی غوان بچا پیدا شګه توې ته بر اثر و سا روزي بره ده څرګړه اگای نبر شي نو هغه ته تکه ټاک ورکاو نو مارته لړن ته وي ته تختینو شروع کیځه منکالو تهي شروع کیځه مرغو ته وي تاسو ونیځه پرالو شي چرګي ته وي چې تعال اگای خراشي نو اسیتین ته په قضا کې مبارک و لكن اگای د لړش نغته څه پته ده ته دنه لا ته ا تا کل شین خلق او ثم حدا چرګړو ته چلوخاو چې تاسو وخت ټک ټک وای نو مړی غیوا سې زونو مخلي تراځي میخه د غاب چوری ته وي ته بر سر وانه پای براځي وردا ټوله ته چلوخاو کنه شېسان بچي څنګه ژوند تیري دی چرګي بچي څنګه ژوند تیري دی د حیوان تمام سې زونو کې غور وکا ثم بیا پیدای که بیا اللار لار خو دتول کی ہدایت عامه فطری دا الله رب العزت هر مخلوق تو ور کړ دې د جون ته رول چلی ورته خودل له تبه جون داسی تیری درنده ته وي ګورې زنګل کې ووسیږي کته ون راځي خلق و دې مړکی قاتوي زنګلاتو کې بشپی نه کوي لوغان بډو خري واتاکل شین خلقو ثم چلی ورته خو کنه ثم حدق بے انسانانو تا دے جون چل توا تجارت کے نو توا زراعات کے تجارت دا سی دے دا سی دے نو سانات دا سی دے سو مہادا نو عام ہدایت اغاو ہرشی تعلیٰ ور کردے فسوسی ہدایت اغا سی شدے اغا توفیق تی ایمان دے توفیق تی ایمان توفیق و ایمان اللہ رب العزت تور ورکی دلتا سمت لف دیکھ دیدہ سوالوں نے کی اللہ الان منی غور سے زمان خبر ہو رہے اللہ الان منی رب منی رحمان منی رحم منی قیامت منی عبادت کی استعانت کی نو دتا دی ہدایت ضرور تشتے ہدایت خبری خطو دیوش لی لگ دیو ایہ دین صراط المستقیم انتا سمالار و خیت سمالار خدتا خدل لکن دیو خمج کیولار دیو سامعات ته خود لید شرک, شرک فی لولوهیت نه کئ نه فی ربوبیت نه کئ نه فی انکار د قیامت نه نه کئ نه فی عبادت نه کئ نه شرک فی دعا نه کئ دا تمام خبره دغه ته ہدایت ته کنا مطلب الله لوک د هنده سوره الطاستقم دا او تفصيل لاسله دی وجهه علما د دې مان نه کئ په 25 تر په استقامت او په کلکوا لیسره احدن السراط المستقیم کلک کمون په دغه خبره باندې چې مخکتی لري شو کنه کلک کمونګه مضبوط کمونګه دوام استقامت ته نه مراد ده احدن السراط المستقیم چې دغه کې دزمونه چې بشیدان چې دا ګډ وډن شي چار قسم شرک نمون براتو کوه قدیمه نمون کلک کا احدن السراط المستقیم،, المستقیم نو دغه دې حصال الالمطلوب چې کلک شینو بیا با جنت تو رسیگی کنا چه کلک نینو بیا مرتد شبوله غاڑی لار بیا خو جنت تو نیزی کنا تاوزا سورة یونس لگ روارو ایشورونا سورة یونس یو د اسی پارا ایاات نمبر 10 9 ان الذين يعملون الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم پټناکه سچې مان راوړ دې عمل کډ نه یهديهم ربهم هدايت پور کې الله دوتا به ایمان راوړ دې عمل نیک دوته به هدايت ورکی به ایمان هم په سبب دېمان د دوه لکه ایمان ورته میلاو دې پتو لګی دا هدايت به ایمان نه غیر دا مطلب شو نه بیا معنا کې خطا شي ول چې مان راوړ د عمل صالح کړ دینو يهديهم ربهم به دا څه ضرورت دي ا بیا بي imani نو د دې معنا زمو علما الله دې او قبرنا نور نه ډک چې کوم تللي قران یې سان کړی دي شکوک شبات لري شي ا کسان چې قیده سم ده عمل سندې يهديهم عبر سيدو لره ربهم ربددو بی, و بی ایمان هم چې مخه عقیده او عمل ذکرشه چرتبوري شي باغونو ته تدریم ته ترنهار رساله مطلوب دی اشکاری ختم شه چې بی ایمان عمل صالح شتا نو به يهدهن صورت مطلب دا دی اسال ال مطلوب زيت نو دا دا شیا اتونه هغه دی د تسو د سورته علام لکو کوره انا هم اصفارا آیات نمبر دے نوے اللہ اولائکا لذین آتینا هم الكتاب والحکم والنبوء فا یکفر بیا هاولائی فقد وکلنا بیا قوما لیسو بیا بکافرین اولائکا لذین آداللہ فبہداہ مقتدی لایک الذين هدا الله وبهداه مقتدي دال الله رسول لي چهنه رسول لي نت پس یک ددو یکتا وک چې تم رسېګ د الله رسول لکنه سمات له هدایت او عالم یې هر ترسی دلی قایم دی دوام استقامت او تملاو دی دانا چې اوس ورته هم بیا دی قبل النبوه او بعد النبوه مفسرین لکه تفسیر سراج المنیر ابراهیم علیه السلام بارکه کانه من الموحدین فی الصغر والكبر ویسمه تلوشو نو ما تاسو ته کلا کواله مضبوطواله دامره دتن کنه تفسیر ته فتح الغراوند مخکر جمون دیغه مطلب بیان کړه او معنا اصل شی سره د لفظی معنا ته غور وکئ کی، پای کیوا سوره فتح الغراوند او دا خبری مدی نظر نوید او بیا مانی کې خطا شي کرنا بیاغی مستقشی رب قارن لیل قرآن و القرآن و یلعنو سورة فتحات او غور سرا انا فتحنا لکا فتحا مبینا فتحا مراکرا لیاغفر لکا اللہ ما تقدم من زمک و ما تاخر و اتم و نعمتاو فاتحه می مخک را کړه ګناونه وې مخکي در کړ قیامتونه می در کړ هدايات می رسو در کړ دمنه وکاو او به خطاش دا, دا, دا پیغمبر بارکتا خبره، نه مونږ د دې مانکو ویاه دیه که چې کلک کتاب مضبوط کتا ټکتا نه بدلته هم که معنا چې به مخکي مانځک ولار دینو به څنګه چې اې دنا سورات ورستو د آیات ته سورۃ البقرہ اوله آیات تاسو وګورئ الکسوچ پهو کایم الف لام میم ذا الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین هدایت لپاره د متقینو ریسه مطلب دی متقینو لپاره څنګه هدایت ته متقی هوا غواچته وی غواړي ته هدایت میلاو ده کنه ال هو متقی شه دی د بغیر د هدایت نه متقی شه او چې ہدایت ملو او شنو اوس په د مشه جوړیږي خبر رانغله بره د ہدایت مټف شه ده اوس په هدایت ملاوي کینو نه دوا دناو بل یو شه جوړیږي ودل للمتقين څه مطلب دې لاته زه مو استادان الله رب ال عزت هغه قبرونه نور نډک کی هغه داسې مانو کړه چې شقال به ختم شه قرآن موږ ته مانو و ودل للمتقين دا رانه د لپاره متقینو كما لارخي ورتاي ما هذا القران يهدي للتي هي اقوم ودوى رحمه للمؤمنين دا القران ميسر ولا غل دا رانا د سش كان نيشتكن متكلم د پار رانا دا في حلال پي بجاني نو حرام پي بجاني نو خپ پي بد پي بجاني ایمان پي پي بجاني نو كفر پي پي بجاني اعمال صالح پي پي بجاني نو دارنگي اعمال باطل پي پي بجاني هر ديكو هدايت جو ماناکين و خطا شي كن دا سړې دي څنګه دا وایي لکه داغه سړې وکلا استاپلار ویټ دا تا اپلار دا داونو وسړې راغې کله موږ دا, دا سړې ستاز وی لکه هغه ته وسړې نه وای زير راغې کله مرګ لري نو مرګ لري راغلل ټول وسړې فرق ده پکې سړې اطلاخ په ټولو باندې کیږي عدالت خو دې ټولو تویله لیکن لکهن ارځ خپل مطلب ده خذرا سامورو خوذرا کړه نو ته خذرا راغلل منګسو یی ست دوستی یاری چا سره دای ته سوئی کذرا غلن وکاشو سره شه د خذرا غلک کنه پیداینه خذرا غلا دغه پر جدا ترتیب ده کنه خزی خطول دین لیکن یو تمر بوی خلقو بو پیینه خو دریدا مطلب ده دمو راغلا اصل مور فاتلو ټول خوشاله شیره خوش قسمت سره د مور جوندیلا خزی خاطه تلو خلق یا یارا خو قسمت سره خذشته ذی یو دې وو ته هټراني دته ګوره خوشاله <سؤال> شل <سؤال> ته غټ هراني ته ها ته ګوره خود پسي ګرځي مور خواتلړ اويسره کامره کې کېناسته تول <سؤال> ورته خوشاله <سؤال> دي خور خواتلړ تول <سؤال> ورته خوشاله <سؤال> دي شیشې د اګستې یاره د افروټ ترڅو خور لوړم مور لوړم تول <سؤال> ورته مبارک شه خو خرڅه ده اګه دی وې نو تول ورته وي دنه خوبه لراني څوک نشته لکه تقشان دے ہدایت تے واما سمود فا آدائنا ہم عدلتا ہم دے اولاک اللہ دینا د اللہ واما سمود دے دوڑے تول با یووائی بے خطر خطاش لے لکا بے خطر اہر دن قلب من صرات مستقیم سشے دیکھ اگر مخمتہ سوئے دیو صرات مستقیم آتا وحید دیکھ سشے نے تا صورت اعلیٰ امران لگو کلک کې مونږ کو توحید یا مانو څه کوي دا نه چټکه کې بیا مانات اوسلې لري به او بیا سیرات مان توحید سره وکړه به و اندې کو کلک کې مونږ کو توحید منه ولې ډېر موحدان به مشرکان نشي دا هم خو دا دا هم خو داون یا پاخه ټول ختم شي و دې ګورم لې عمران راوړو اسي او ټکي تاسو توحید نی غلار داکی آیات نمبر دے ان اوان اِنَّ اللَّا رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا سِرَاطٌ توحید نی غلار شکر نا چیشیں اور پسید دا قطی کی بیلی تا سورت سو سو سو سو سو سو سو مریم لگ روانا پس پارا سمت سفارا مریم دا قدی صالح السلام قول لے آيات نمبر 33 و ان الله ربي و ربكم فاعبدوه ذا صراط المستقیم غره دا ټول توحید چې شهر توحید تاسو سورتی زخرف لګراوا سورتی زخرف الا يرد صفاره چې تو آسمان کહી دین صراط المستقیم چې پکته مراد نه توحید تن مراد ده توحید تا نمرات دے قرآن دا دینا ڈکتے خود چند آیاتو نماتا اس تر را... آیات نمبر دے چون سات. ان الله ربی و ربکم فابدو ها دا سرات المستقیم تا سور تیاسین لگ رواڑ ہوئی به سرات ته بتستتا دعا کوي سورت یاسین و من یقرأ السفر و, و ما لی علی سرات المستقیم تاتخی سرات المستقیم تفصیل بدزان نه نه کوي آیات نمبر 68 و انی ابدونی ھذا صراط المستقیم آیات نمبر 68 مدات سرات المستقیم نمراد چې نغه توحید دی سرات مستقیم نمرات چاینا اسلام دی او سرات مستقیم نمرات لار بی انبیاؤ دا دا صورتی زخروت تاسو بیر لگ روانا د بی انبیاؤ لار مرتا چا سوال کئی کنس تاوری خبری مدی نظری آیات نمبر دے 43 ایت نمبر 43 فسطر مسک باللجی وحی الیکا ان کا الصراط المستقیم معلوم کا جام بیا او صراط المستقیم سورۃ یاسین شروع ایتون 16 والا قرآن غور اتا تخ واضح شو فصراط المستقیم وسجد ہر مس کی توائی کنه صراط یاسین والقران الحکیم انکلم من المرسلین علی صراط مستقیم دو قران او پیغمبرلار والقران الحکیم من المرسلین علی صراط مستقیم صراط مستقیم نسیش امراد شو توحید صراط المستقیم نسیش امراد شو دام بیا او لار صراط المستقیم نسیش امراد شو قران د پیغمبرلار هد رسولات المستقیم کلا کیمونګه ناغت فالاغ النار نیغه باندې نو موږ معنا د کلقوار دیو کړه نو ابیا په توحید او قران وی بهم اوس کدی نه چور داسه کلق که مون په توحید فاطمه ځکه ولاره چې موږ اقدا دادا چته الهي تر به تر الرحمن تر رحیم تمالکی نو کلق که مون په دیو نه مون په دیو نه کنا یا ک نام دو یا ک نستاین واحدان یو نو کلق که مون په دیو نه توحید ذکر دی نو سراط المستقیم ما قران چې توحید ته محکی چن عبادت و استعانت ذکر دیں نماتا اس تر حوالوار یا بودونیان یا بودونی وغیرہ مقلق په پا دیمانی کنم خوا سرابن لزین آنام تالی ہیں اس تر یو شیخ واڑیت دا محکی چاہتا ملاو دے اوکنا محکی چاہتا ملاو دے اوکنا اوزدتا اس تر یو خبر اکوم کمون داشی ویو چی مون تر نیغ لا رو خائی. غلار و نو ا تلی دپاره صف خولی وه کاغو پې کله کړړي او چلو نواز نو اوسپې رالی که نه مون دا صرف لار نه وواړو مونته غلار و ا ده اوس چې ته تلل تا د لو چل نه را ځي تا ته مګری نه معلوم نه صرف خوو ص دا لکهه بیا به دا شووه ماسممون د ناغو نفست حب العمال الهدا لاری خورتاو خودلال اللہ لارد نردل پی نتاس دا صورتی علی امران لگ روانوائی صدقی م... کم چی تکیمات آستاوی داغی دا, دا پارا کچی چې منی پوشین و الله آغا فیدارا کی داغی منی پوشین و على امره دره سوره النساء دره عمران نه دي سوره النساء علي عمران آيات نمبر 69 69 او ومن يطئ الله والرسول فاولئك ما الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا دو وليهدنا متلارا دو تلال خولیو اکو دوک پی کلکڑی و چلو لیو. در سورت مریم تاسلید جو تکل بیرا وڈاید. سورت مریم. سورت مریم شپاده سمسی پارا. آیات نمبر د اتوان. علائق الذين انعم الله عليهم من النبيين انعم الله و پسې شهيده من النبيين کړه کدا شوه نو دلته هم د آیات کړه دا ډېر من انعم الله عليهم من النبيين و صدیقینا الته هم تمام انبیاء او تذکره د وخت ته چازین کی کنه عیسی علی السلام تذکره ده نو ابراهیم علی السلام تذکره ده نو موسی علی السلام تذکره ده نو هارون ده نو د ادریس علی تن تسکرا ده ا بيوي انا والله عليهم کنه انا نو كلا کول چلاول استقامت مراد ديته نو چه کول چلاول استقامت نو تسوال كيف نو مخه ہوتا د توحيد ملهوده ديمو ني وکلک کې يا کنه مدو يا کنه stain پديمن مي او چلایټ ول هذي دو الى الله على بصيره انا ومن التواني سرات الذين علم لار دا کسانو چې نام کرده تا پاغو بانده ما تاستو یو خبر کرده وان چه دیل پارا مونگ خطا او خطا چه مونگ تر نیغ لار اخایا دیل پار رکاوات سوشنه رکاوات کوون کې داتو تا سورت عراف لگ رواردوی اتمسی پارا سورت عراف چه نیغ لار دا کل مونگ پی کلک یو چلائی پاکی لږ دی نه مونږه کوم کې دی اغه نه وزن بچی کنه سوره اعراف اتمه سیफारام صراط مستقيم رکاوټ رب العزت دا وایي آیات نمبر 16 فبما غويتني فبما هو تنیل لقدن لهم صراطک المستقيم پسوب داږي چې تاز بیلاره کړم لقدن لهم صراطک المستقيم کې نمبر دو د پاکستان نی ګیلاره کی چې نه نی ګیلاره کی ورځ مادټی کی ویلو زتا اوسه تپوستو ما دا ولې کلک کی مونږه او چلے مونږ په چې نه خود دانه دیویلی چه لا قدن لهم سراط کل مستقیم نو چریدل دیبراتی کن نیغ اللار خورتا میلاو دا کلک پی بیا من پی او چلوا دیک گاڑی انجن جوړ کا بیا و لو پرائی ور کشت ور تا ویگر زوا چه گرزیده نو من کلک پی بیا من پی او چلوا شیطان وی چلو رو تا ون پریدم لا قدن لهم مستقیم دا ولی ته هدايت خو نشي مینو کول کنه او د اختیار کې کنه دا يه دي مى يشا لكن شيطان سووي د هدايت ته ورکوور جوړ کوم تب هدايت نشي ورکول تاسو نه دا لكن الله يهدي من يشا يم دا خو نشي ورکوور ورکوول شي مطلب دا دی چې چل دو تن پرې ده شه لا تينه هم مين بين يديهم تاسو ډيري معنی کړي اوس تاسو غوړ سره کې بازی خبرې د استاذان به اوریدو دا چې به تفصيلونه کړم لایي او تاسو سویه کته شي او ان مچې شی. نو تاسو به میلاوي شي خو تا تاسو دیه یاد تاسووکې لا ته انه مم بین يديهم مخکره وكینم خو شیطان خو خخاري نه دیسو سره نشته خخاري چې مخکې ناشته او چې مخکې نهسته ځکه زه نه لړکېګم نه تتل شي شیطان وځو مخکې کینو سمتلو مم بین مم بین يديهم اخرت کوم د دې سمانه کوي وامن دنیا کې به مشغول کم وانه ایماني هم خکار نه به محروم کم وانه شمایلې به ذکر کې به ولګم ولذنوب کې نستخد یم د نخکاری کنم اوس کې دا مطلب نه وي شاید خطا کېږي یا ها خپل ترتیب سره لګيان به شل کېږي بیا به بی خطا کېږي دا مون شيطان ما ته نه لیناس الګټه په غلط رواني په غلط او شیطان ما مالاري کې لیدلو کنه شه شیطان خو ما اونې داریک حنونا سو شیطان وی رزق کینما کزا غلط و نه شیطان وبچیناسو نه نه دا دا مطلب دی داریک دا مطلب دی شرایط مستقیم نن کوون ک هغه شیطان دی او دغه زور سره نور ایتون د ډیر جپ زبراشی سورته بنی اسرائیل روان ویلو لري سورته بنی اسرائیل تی رسو سی وسط اف منستا مِنْهُمْ من هم ایات نمبر دی ک دیمن چ س به اسرائیل دقرن ک دا تونه چ ریل دی یا او سر شته دی نه چېغ ی ایا بل ن وسط افید منستا ته من همم د سا کا اجلی وال ب خی دی کا وا جی کا عجل و علیه و ثوت کا فل قولی کا تف کار کا واجب علیه و خیل کا اخپل چین را ولا پاغه من سوار خپل خپل سوار فوج دے خلاف استعمال کا وری دی کا پیادل فوج و شارکم فل او برخوا و نسد دو مال اولاد کے عقیدے ولا خراب کا عقیدہ دے تا کا دیو دے دید کہ دا مطلب دے دین ترالا خبر لا لہ قدن لہم صراط مستقیم اون ډیر رکاوټ لکه څنګه شیطان کوي شیطان نو غیر الموضوع عليهم ولا زالینهم کوي مونږ دغه تعبیر په علماي سو سره کوو بدکردانه بد علما چې دی علماي سو بدکردار خلق الله دې زمونږ استاد حفاظت وکړي دغه کسانو کې د الله مونږ نه راولي چې هغه دې دین د پاره رکاوټي تاسو دا سوره توبه لګراوړوي یاو خودی که مخیل لارکی وکی نی شیطان او شیطان سرسر چن اغا بل کسته اغا ناکار مولیان پیران تاسو لگر ورده ده سورتی توبان آیات نمبر چون تیس خو از احوازی خلفاز دیک یایو اللذی نامنو انکسیرم من الاخبار و روحبان اخبار غڑ غڑ مولیان والرهبان فيران لا ياكلون اموال الناس بالباطل والفساد ها مجوز توه جماعت کدن نہیں سننی کی دا ما انك کثیر من الاحبار یقینن دیر ده مولیان ہونا دیر ده مولیان ہونا علماء سو والرهبان دیر ده پیران ہونا زلالت گمراہ پیران لا ياكلون الناس لا ياكلون اموال الناس قام خ خلق مالونه د خلق وبال باطلي په ناراو وسره و پسې شې ويسدونا ان سبيل الله ده الله الله رنه منکی خلق دا خلق دي کنه دښل رکا و سو یو چې بالکل نخ کاریږي هغه وسوسه یا دن د نن دنا دن دا لوي دا کو دي دی دته ولیکي پډا کو سې شې ډاکو دیم ډاکو هغه دی چې د شش هغه د بیره یا د مولای پجامې کې خارشي نورین کثیر من الاخبار والرهبان وکالبه تا شیطان من کوي یو سفسفی الناس کالبه تا علماء سو جمع من کوي غیر المظلوم علی المظالم چې دا په غلط روان دی او دا غلط ونی دی दुसरा مزا दुसरा مکینا دا سوی سدونانس ویللا دریم لوی رکاوٹ اقتدار والا چیش دیں دریم لوی رکاوٹ اقتدار والا تاسو صورت احضابو گو رہے دایلو رکاوٹ تک دا سامیلاری دا پارا صورت احضاب ادا اللہ والی خی چی ماتا تانا دین لگ پڑڑا شو کنا زانتی نو تو لگ پڑڑا شو سوره احزاب کله ختمیږي آیات نمبر 67 67 یقولون يا ليتنا اتعنا الله واتانا الرسول چه الله مونږ له رسول الله مونږ نه خبر و او قالوا ربنا ان اعطانا سادتنا وكبراءنا چه سادتنا کبراءنا دا سادتانا مشاره سرداران زمون و او غطان زمون فازلون السبیل منگ ایسا ملار نور دخس ایتون قرآن کې دیر دي دی ما تاوست دریک نمونی ده دی پیش کری یو شیطان ده لوی رکاوات غو و سوسیه چه یو علماء سودی او پیران و زلالت کسیرم من الاخبار قرآن و تا کسیر خان مطاوله کی قرآن دے انا قرآن دیر دا لغبطه سملار خی دیر بتاته غلطلار خی صراط الذين انطليح ديل پارو کاوت اديل پار چې دعوت ورکون کلمه تاسو وی انبيادی قران دي چې جن ان هذا القران يهدي للتي اقوم قران سملار خی شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدا عم بیا سم دعوت ورکی قلا دی سویلۃ تو الى الله الا بصیرت انا و من تبعني دا دا چې نو هغه د رئیس شو یو شیطان شو یو علما ی سوشل درم اقتدار ولشل ساده تنا و کبرانا یو طبقه بینابیندا ځای کې یو ډول متدون وی مونږ به ورتوي دا یو تعبیر به وکړو په ډاکوانو د دین سره چې درمیانه خلک ته متدون حد نه تجاوز کوونکې قطا سوره اعراف لګروو دا اعراف یو بلته به موږ لګایو کنه بیا عرف تاسو روان آیات نمبر 86 تاسو روان آهو معلوم آیات نمبر دې 86 غالبن دا چی چیزی کښکارې نه والله تقد دوې کول سرات تو دوه تهدونان سبی الله من آم نه ب طبب غونه مک نهئ اوړهشا برې السلام مغه و که نه تاسو مکې نو نو لما سووکو وال نه ساده تنا وکوکیو د عام خلک ولا تقددو ب کول عام مشرکن تو دونهته دوان س الله من آم نه بی تبګونه ووج معلومکه نودا عام خلق بهم د دینه روکا وړ کوي او دغه عارف د دې تذکرہ نورمشتہ آیات نمبر 45 راوړای جانم تو ولاد شی ونا د اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وادنا ربنا حقا ما د رب کوم ح قالونه هم د نه ما نو بیا نوم الله نه الله یلهظاللی غور عام ظالمان حد نه تجاوج کوونکې الله د سدونان سبییر الله غيبګونهجه یا س دوونه او پسصبیلاټ دغه سبینمراتلار د لا ربې کا سراتې مستقیم توید دی او پسله و غیر موضوبله مضوب عليهله سوک مونکو د اړینو تعابیر نن سبا په علماي صوف سره کو علماي صوف تعریف مونږه کو چې شرک او بدعت کې مبتلا وي او خلق مبتلا کوي د دوړه دغه صفات علماي صوف او د رنګ شکوک شکوک او شوا ته په خپل مبتلا دي نور مبتلا کوي د دې تعبیر مونږ نن سبا کو د علماي صوف مرګري عوام نغير المعذوب عليهم د اصل سقط دي اصل مصاحق سقط دي چې تدلی راوالي په حکم د الله کینو مغظوب عليهم دی تاسو وسوای مغظوب عليهم سقط دي چې تدلی راوالي د الله په حکم کې تاسو دغه سوره بقره آیات نمبر 63 قالا تستبدلون الذي ورنا بالذي هو خيره بتسر فان لكم ما سالتم مذله وذله والمسكنه وباء بغضب من الله نور تفصيل ده يوجد ليك المختصر ما ما تستويه شديه الله احكامه کې تبديلي راولين مغظوب عليهم دي عادات تبديلي انقدر سره ويشي نا اتس پتہ ده خازم مو غو یي چې مذوب علی ابن مراد او علماء سودی يهود اوه وو ته یحرفون الکلمم مواضیعه تخریف اغو کو کنه مذوب علی ابن مراد يهود او دیغو پیروکار دن سبات الله احکام کی تبدیل را وستونکې ظالمن شکوک او شبهات کی خلق مبتلا کول اصل مستقدر ادوارو يهود او نصارا عباد اقشانت کارنامې کوونکې خلق ته مراد دی يهود او نصارا عباد اقشانت کارنامه کوون کې خلق ته مراد دی نو غیر الموضوع علیهم ندع کسان چې غضب شي د پاغه باندې ولذالین او ند بلا رسالات وسلم دا دوه کارونه سي غضب او ذلالت دا موږ به تاسو وایمولې چې دا ابتدايي مراحل دي بيدینه نه دي لکه شي هرې ابتدايي مراحل نه دي بلکه ابتدائی مراحل مرحلو کې د مخالف دی الله شي به مخالف ته پیغمبرشي به ځان نه جوړون کې د دین شي پیدا که نه کنه مخالف د الله د نو شیشه پک راغې عیشان پک راغې مخالف دی پیغمبر دین عیشان پک راغې به دمرت جررت پک پیدا شي او ځان نه طریقې ایجاد کړي چرې ځان میں طریقې ایجاد کړي تاسو تبدلون اللي هو ادنا باللي لأننا طريقية جاءت لكنا أو تصوير لشيء ويقول لهم ادخلوا هذه القرية دن نشيدي ويقولوا ندخلوا هذه القرية فكلو من حيثوا شيتهم رغدا ودخلوا البابا سجدا وقولوا حطة التبدلير او اشتبت اقولنا فرمان شلل بيبا ديك التبدلير او اشتبت ننبدا سيوجو حطة مفسرين لكيه كحبة يا حمتة او داو يدخلوا البابا سجدا ندوچه ناغاک اولتا طرفنا درنا که دل تبدیلی را اشتا کنا چا اللہ احکامو کی تبدیلی راولی نو دغه کسان د غضب مستحقین دي نو اللہ ذکر وی واباو بی غضبین من الله اشوکوک شو بات بلا کئی دا زیاد چی انا پا نصاراو کیو او الله رب لزت نصاراو خبری ذکر کئی ذکر کئی نو بیا زلو ازلو وی تاسو لاک اسپاگم اسی پارا بلکو الاخیری روار ہوئے اسپاگم اخیری مخ داق اللہ رب العزت ذکر کہ لقد کفر الذین قالو ان اللہ والمسیح ابن مریم وَالقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسًا بَاوِي مَا الْمَسِيحُ بْنَ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٍ معلوم كتاب سوء آيات نمبر ستتتر نصاراو تذكرة شورو دا شورو دا او بیا اغوا اخدیماني رد کانایا قلان الطعام چدوار عاجز دي بااخر كسو يالا الكتاب مرات اندغ نصارا دي لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تت ظلوا من قبل وظلوا كثيرا وظلوا عن سوى السبيل دادین اسوارا او تذکرا او بیا ور پسی درې زله ظلوا چیر اول شرک ویدت کوم طالع شلل شلل دین گاوت شرک ور کوي اول قد ظلوا تفقل گمراشلل وا ظلوا نور گمرا کړل وظلوا عن سوى السبيل او لخ ل په ګمړای باندې د دې مونږ کو درې ځله زولو د کنا د جداج دا معنا او کیا سره کای لکه اول زولو شرک او بدعت ته مو تلاشل دریم زولو داوت شرک او بدعت ور کوي دریم زولو سوېما لخ شپ عباس داوم استقرار ته مراده مبارد چاته ذکر ونه د نسواراو اقو تو زولو وا زلو و زلو ان سواي السبيل د دغه د وجنا اکثر مفسرین حدیث کوم راضی چې ځالین مراد نصارا دي ولی نصارا او ټکل صفات ذکر کینو جل لو پګډیر ویت د یوهود ذکر کینو غضب پګډیر فبا او بغضب تاسو دغه سورته بقره دغه لو را دغه ایتنا لك مخکلارش دغه په لسیه پاراله چې دې کې صفات ذکر کیني نو د غضب ته که سره زیادته چیرې اته اغه ذکر کوي نو زلالت سره زیادته د دې وجه نه غلام علما غیر المذوب عليهم يهود او ظالمين نصارا آیات نمبر 9 و چیرې فبا او بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين مخرم صالح سلام تذکرا روستو دي مصالح سلام تذکرا نو مخدي يهود تذکرا نو روستو هم دي يهود تذکرا ویلا خذنا ميثاقكم و رفعنا فوقكم الطور دا په يهودانو باندې او په نصاراونو باندېو يهودانو مکه دي يهود تذکرہ او روستو دي يهود تذکرہ څنګه اماج کیسوي فبا او بغضبنا على غضب دا هو کتبونه چیز ذکر کین غضب ټکاین یا نصاراونو کتبونه چیز ذکر کین دزحلالت ټکیک ددی و جنوی غیر الموزوګنه يهود او نص زالین مراد نصارا الله دې عمل توفیق راکړي سربو لفود دو و اخفوك سيد.